Hej och hjärtinneligt välkomna tillbaka till Tid för podd. Och, ja, jag vet inte vad jag ska, hur jag ska inleda det här avsnittet. Det är ett väldigt speciellt avsnitt. Vi är en eh, starkt decimerad skara. Det är jag, Rickard, som sitter vid moderatorspulten och med mig har jag en ensam vem. Otto. Nej, fy fan, det är <laughs> Nej, <fy fan. laughs> Ja, vi har tappat de andra två Temporärt måste tilläggas, men de är inte med oss Om än i våra hjärtan så. Väldigt temporärt För vi kan väl ändå säga att det här är väl Tid för pods mest nischade avsnitt hittills Ja, det är det verkligen Sannolikt, det märker som inte annat på att det är bara vi två som vill medverka Men förhoppningsvis blir det bra ändå Exakt, vi ska ju prata om en man vid namn John Gardner Och han är ju framförallt i Sverige är väl lite marginaliserad så att, eh, Otto har ju inte nått fram till honom ännu och Emil har väl läst ett par, men ingen av dem känner sig riktigt manad att ge sig an det här ge sig an, ta sig an. det är ju ett monsterprojekt att gå igenom Garnerspur han gjorde ju 16 stycken va? precis, 14 eh, ja, original eh, och två baserat på film Mm. Vilket är alltså fler än Fleming. Bara en sån sak. Ja, det är sjukt att de eh, glidros som en eh, Fleming Publications sätter då bara pumpade ut böcker på 80-talet. Ska vi snacka nischade grejer så är ju att John Garner har ju ett väldigt nischat världsrekord som faktiskt är med i Guinness -rekordbok. Och det är han... <laughs> Han har världsrekord för mest skrivna bondeböcker. Väldigt konstig eh, grej att ha med i Guinness eh, rekordbok. Alltså. Jag vet inte om man kan klassa det som ett rekord. han gjorde sitt jobb. <laughs> så, ja, så fick han det plakatet. Ja, det är mycket märkligt. Ja, visst, tack, antar jag. Absolut. Schysst. Eh, vad tänkte jag på? Eh, ja, men vi ska försöka gå igenom hans böcker. Eh, Faktiskt allihopa, mm. utan att eh, fastna allt för mycket. För man skulle kunna prata väldigt länge om varje bok egentligen. Mm. Och då skulle det här bli en åttadelad podd, kanske. tappa tappar alla lyssnare direkt. Exakt. Så att vi ska försöka hålla det här ändå. hyfsat. Eh, men jag tror att det kommer bli kul, intressant ändå. Ja, verkligen. Ja, och det är ju. Alltså, egentligen det här är ju för mig den mest eh, monumentala förberedelsen jag har gjort. För att jag har. Jag har ju läst alla hans böcker sedan tidigare. Men ungefär för ett år sedan så bestämde jag mig för att eh, dra igång igen. Så att jag har hållit på ett år ungefär med att läsa alla hans böcker igen. Och jag vet att du har väl hållit på med något ungefär likadant. Ja, ett och ett halvt år har det tagit. Mm. Och då har jag inte läst alla i sträck. Men är det liksom tar ju lång tid. Jag minns när vi kom på när det den första gången. Jag tror jag posten förra året... Alltså ganska precis ett år på typ dagen När vi sa det, vi ska göra en Garner-podd Men vi måste förbereda oss först Så att den har varit In the pipeline Väldigt länge så att säga, den här podden Yes Men om vi ska börja snacka lite Bond Så vill jag avhandla några saker först mm. Det första är att vi har haft Ett väldigt speciellt släpp Och det är ju faktiskt Ett seriealbum baserat på Casino Royale Just det Precis. Det är ju samma förlag som släpper eh, serietidningen. Eh, och det är en. Jag hade ju eh, grymt flax faktiskt. Eh, mm. För det, den, den släpptes ju lite bara så där Ingen fanfar eller någonting, och alltså, sen den bara släpptes. Nej, ingen var riktigt redo för den har skjutits upp och skjutits upp och skjutits upp. Och sen plötsligt, nu är den här, ja. Ah, Eh, och då hörde jag om mig till en sertingsbutik i Stockholm och eh, som jag brukar gå till, eller de som, de som förser mig med bond helt enkelt eh, och frågade om de skulle få in den och de bara, ja ah, den kommer idag vi lägger undan den så bara, wow. så att, eh, det tog en dag för mig och sen eh, satte jag tänderna i den Um, och den är tjock faktiskt Har du läst klart den? Jag har läst klart den oh. uh, tidningar går ändå ganska, eller seriealbum mm. um, Ja, det, det är bra Men jag hade kanske hoppats på lite mer Okej okay. Alltså det, det är den, Det är ju verkligen Casino Royale Det är den adapterad och Inget annat uh, Väldigt uh, trogen Men uh, jag var inte personligen så förtjust I uh, i, vad säger man? Det visuella Okej, okay, alltså är det någon som har rit alltså, är någon som har tecknat Bond i de andra serialalbumen som gör Casino Eller är det helt fristående? Bra fråga, jag tror att det är helt fristående ja. För jag vet att de har snackat förut om när de har försökt adaptera Casino i modern tid Att de vill som liksom inte visa Bond i hel form De vill inte visa hans ansikte utan de vill dulja honom i rök och sånt där Så att det ska vara lite mystiskt Får man se Bond helt och hållet här? Oh ja, jo, ja hela tiden. Okay. Eh, men det är någonting, lite, dels är färgskalan lite dunkel. Eh, vilket gör att de här kasinomiljöerna känns inte så glamorösa. Vilket känns lite synd. Eh, och sen eh, ser Bond lite udda ut i min synvinkel i alla fall. Men. Eh, jag vet inte. Ju äldre blir, ju mer kräsen verkar bli. <laughs> för, <att, laughs> för den har fått väldigt bra kritik. I övrigt, det jag har hört i alla fall. Så jag, jag tror att det är um, mig det är fel på, helt enkelt. <laughs> Nej, det tror jag inte. Men eh, som jag har förstått så vill de väl fortsätta att adaptera. I alla fall i Let Die", Så det eh, ska bli kul att se. Nej, men jag, kan, jag, jag vill ändå rekommendera den. Jag tycker att den är, den är väldigt... Det, det märks att det är otroligt, otroligt mycket jobb nerlagt. Sen är väl Casino Real så väldigt tacksam att göra i serieformat. Det känns ju som att du får, du får ju liksom hela 50-talsmiljön serverad i texten på ett sätt som, det kanske inte är riktigt samma sak i Limit Let Die". Och det är ju liksom nedtonad handling, mycket på Casino och allt det där. Tortyren i slutet, liksom. Det är ju det är bra material att sen kunna göra ett seriealbum av. Så det känns som att det borde vara svårt att misslyckas med en med sån bok. Ja, nej, det är inte, absolut inget misslyckande. Men det var någonting med, med själva stilen på det visuella som. Ja, det var väl kanske inte helt min grej. Men. Eh, det är ändå. Ja, det bästa jag gillade var att få se. Uh, the, uh, the Men in Straw Hats. Mm, just det. De rackarna. De rackarna. De som vi fortfarande väntar på att få se en bondfilm. Exakt, jag har en sweet spot för dem. Jag älskar det. Där. <laughs> <laughs> Bomb med män som misslyckas. Det är så härligt. <laughs> ja, eller hur? Det är kan vi typ underskatta det bombkaraktären. Verkligen. De har inte ens några namn. De är bara bulgarer. De har väl ingen dialog ens heller? Nej. Nej, nej, nej. De står där med sina stråhattar och spränger sig själva. Men just att de har stråhattar. Allt man kan ha det. Liksom. Ja. Kapitlet heter väl till och med: Det Ja, och Bond reagerar på att de har stråhattar också. Ja. Det är inte så jättekonstigt att ha stråhatta särskilt in i 1953. Men... Nej, egentligen inte. ja ja, ja. Eh, Så har vi en annan liten nyhet- som jag vet att i alla fall du och jag blev väldigt- positivt glada över. Eh, en bok som... Vad fasken skulle den heta nu då? Är det inte bara The Dreams of James Bond? Ja, eller om det var The Official Drink Book- of ja. James Bond eller något sånt där. Ja. Eh, en bok som helt och hållet gör avstamp i Flemings värld. Inga filmer, utan hur, hur Bond dricker helt enkelt. <laughs> det kan man också snacka om nischat. Alltså. Ja, men det finns ju mycket att ta upp i den världen. Absolut. Det är ju mycket alkohol som flödar i Flemings böcker. Verkligen. Och det är ju väldigt mycket annat än Martinis. Ja, ojav. Oh det är mycket bourbons och champagne och grejer. Men det är ju vi sällan Bond dricker- Overture Martini i bookerna. Det är väl Casino var främst. Och sen... Ja, kan ju inte det. Här, men det är ju inte så många booker gör det. Utan det, är, det är filmen. Alltså det kommer ju från filmerna framför allt. Ja. Men det är, det är häftigt att de kommer med en sån bok. Just att den fokuserar på Flemming. Det är ju... Ja, ja men det gillar jag. Och den släpps i augusti-september någon gång. Väl, tror jag. Mm. Ja, jag tror det var något sånt. Och när jag tänker liksom på facklitteratur när det kommer till bond så är det, ju, det är ju tråkigt att de inte har fokuserat på böckerna på det sättet det kom ju en bok om Flemings värld liksom för 15 år sedan nu snart den heter väl ska kolla bokhyllan det är ju complete någonting off James Bond som bara fokuserar på Ian Flemings värld och allting, hans böcker och den har inte så jag men det är, jag tror du köpte den, den här gula... Ja! Jo, men ja, du har rätt. Den köpte jag för något halvår sedan. Ja, ah. The Official Companion of E.M. Flamin's Trace heter den. Bonden i World. Och den är svinbra. Alltså rakt igen, den tar hand om alla detaljer. Sätter Bond i kontext 50- och 60-talet. Och bara ger massor med fakta om alla karaktärer. jätte, jättebra bok. Jag rekommenderar alla som gillar Bond- och framförallt Brucken att köpa den. Men det borde komma en bok som även ta in John Garners bond, Bensons bond, som bara tar in allt ett stort mediepaket där vi får lära oss allt. Ja. ja, det var det roligt. Ja, för det existerar ju tyvärr inte. Det, det ska finnas en, en engelsk bok som sträcker sig till Garner. men oh. det finns ingen som rekommenderar den. Den är tydligen otroligt dåligt skriven. <laughs> och är väl någon sån här hemma snickrad ah. bok. Liksom, så att jag har struntat i den. Okej. Okay. Huh. och med det så kanske det är dags för oss att göra vår lilla companion till Gardner ja, nu, är, nu tar vi honom in i svenska folkhemmet svenska folk och jävlar, då kör vi det har blivit tid för Gardner dubbelagenter och Sab. Och redan där hör vi att han har en svensk koppling. Och det var väl så att hans, book, han, alla fall, hans första bok var väl rätt hypad i Sverige i och med att Saab blev en Bondbil. Exakt. Jo, men det, det är så har jag också förstått att eh, det, den eh, första boken då License Renewed som fick titeln med rätt att döda. Mm. Eh, den översattes ju och fick väl en hyfsad upplaga. Vilket man. Eh, om man är lite på internet- antikvariat och sådär, så kan man förstå det, för den dyker väldigt, väldigt ofta upp. Ja, alltså den, den hittar man på Loppis och sånt där. Nästan överallt. Om man tittar vid bland burter så finns den där. Den är nästan lika given som flämmens Ja, och det känns till och med som att den dyker upp nästan lite oftare, för att den är senare tid. tid. Mm. Ja, det är sant. Det är ju ja, Alltså Flemingsböcker har ju inte publicerats i Sverige sedan några, några ja, 70-tal typ va? Eller? Ja på svenska var det väl slutet på 70-tal. Det kanske var i samband med att Garners första bortkom. kom. Ja möjligt. Ehm, och sen följde de, de tre första i översättningar. Och ehm, då ettan med rätt att döda och tvåan specialuppdrag för 07 är lätta för tag. På. Om ni skulle bli sugna efter den här podden att eh, läsa. Och för er som inte har gjort det, så klart, så finns de väldigt ofta på Tradera eller Bogbussen eller andra liknande sajter. Mm. Eh, sen är, finns de ju såklart i engelska nyutgåvor som kom 2012 som väl fortfarande är i print. Ja, de finns för typ 120 spänn på Libris till exempel. Ja. Så att visst, ska man ha alla så är det ju en ganska saftig summa Men några stycken kan man ju alltid börja med om man är sugen Och de upplagorna tycker jag är fantastiskt snurda Ja, de är Alltså när jag såg dem första nu, så blev jag kär i dem Så att jag köpte alla i ett svep och bara jag måste ha dem Samma här <laughs> <laughs> ja. Men eh, vi hoppar tillbaka till 60-talet först mm. Och... Eh så får du fråga mig- vad som hände efter Colonel Sun. Ja du Rickard. Där du sitter i din stråhatte i Bromma. Nu vill jag veta- vad hände efter Colonel Sun- som ändå var en rätt stor så att säga. Det ska jag berätta, Emanuel. <laughs> Men faktum är att redan innan- Colonel Sun eh, gavs ut- så bad Glidrose- en sydafrikansk författare- som hette Jeffrey Jenkins- att skriva en roman. Och det var- –få År tidigare, 1966. Eh, och med honom så glider vi ännu tillbaka till 50-talet för han var bekant med Jan Flemming och hade pratat med honom eh, om att Flemming borde förlägga en bondberättelse till Sydafrika. Mm. Och eh, han hade själv skrivit en synopsis till den här berättelsen som Flemming enligt utsag i alla fall gillade sen han inte Fleming ta tag i den här idén innan han gick bort men Glidrose ville ändå ta upp det här, den här idén och bad Jeffrey Jenkins att skriva ett utkast sen blev det inget av det här av okänd anledning utkastet blev refuserat och Peter Jansson Smith som var bokförläggare och ordförande för Glidrose och man kan väl säga att han Egentligen har varit den viktigaste personen bakom bondböckerna vid sidan av författarna. Han har sagt långt senare att enligt hans minne så var boken inte så välskriven. Och vi är ju 1966 så då valde Gliedros en annan väg. Och göra en novellsamling av Flemings opublicerade noveller. Eller snarare noveller som hade publicerats i... Tidningar bara, och det blev ju Octopussy. Mm. Men när det var gjort, då ställde man i frågan istället till Kingsley Amis. Um, och varför Glidrows inte valde att um, ta upp det här för att uh, efter Cronosand den sålde ändå bra och fick relativt bra kritik. Um, Förutom eh, från den lilla detaljen är <skratt> ja. en eh, det På något sätt kan man väl kanske förstå det att eh, ja, hen, he, hennes eh, man har gått bort och någon annan ska börja skriva eh, böcker på den där karaktären. Eh, jag har ingen aning om det hade nånting med Myglyros val att lägga ner den här idén. Men, eh, Alltså, hon skrev väl, eller hon blev väl intervjuad i om det var The Times eller något i England. Där hon ja. mer eller mindre idiot förklarade till miss. Det som liksom på bästa. I, ja, men hon var på lördagsbiland och sånt och hon bara sa att han är dum i huvudet för att han var ju, han var ju tidigare kommunist, och hon tyckte bara att en sån sort var fruktansvärd att han skulle liksom, dansa på Flemings grav. Ja, Kinslamis och Flemming var väl kompisar så det gjorde väl inte så mycket för Fleming, kan jag tänker om man hade levt. Men... Hon tog det som ett personligt påhopp. Ja, och det, hon var ju i kontakt med Glidrose- innan publiceringen och var väldigt kritisk- och sen när den väl släpptes- så var hon mer eh, offentligt kritisk. Mm. Men tror du att det hade funkat- eh, för Glidrose att fortsätta publicera romaner- efter Amis, då under den här pseudonymen- man hade velat fortsätta använda- som, eh, Robert Markham- Ja, alltså jag tror inte det, för att det här var ju 66-67, precis när Bond var på väg ner rent allmänt Och när de kände det att Jag tror någonstans att om med Magic and Service gick inte så jättebra På bio, George Laysen kom och försvann Jag tror de känner någonstans att Nej, det här kanske inte Funkar, alltså Bond kanske på väg bort Och att du anställer en författare Och kanske sätter sig ner i sju månader Och skriver en bok, som när den värld släpps Då kanske Bond inte är relevant Ja, jag tror de kände det någonstans att det, det inte var långsiktigt. Och ta det tillsammans att Anne Fleming var väldigt mot det eh, och allt det där så tror de kände att äh, men vi lägger det här på is. Och sen var ju också både Kubby och Harry emot idén att nya författare skulle skriva Bond böcker så trodde de nog allt det här och bara sa nej äh, men vi lummar det så länge. Och det är ändå intressant för det var väl Kubby som ändå... Visade lite intresse för Colonel Sun. Eller var det Saltzman? Jag minns inte. Jag tror det var Krabby som hade det till Alltså, jag läste det för. Ja men jag tror vi pratade om det i någon podd kanske var förra året. Så jag minns inte detaljerna. Men jag tror det var så att det var Krabby som var intresserad av Colonel Sun. Och han hade liksom pratat gott om den medan han Harry Saltzman kände Jeffrey Jenkins som hade gjort Perfinnhouse, hans. Och Glidro sa ju nej till. Till Jenkins det till eh, Kronosan och då blev salsemän arg och att veta, när vi kommer aldrig göra Kronosan. Och sen eh, gifte några år och sen vi 77 tänkte Kabi igen, ja men jag kanske tar tag i Kronosan, för det är berättelsen han gillar. Men då hade Kingslamis skrivit negativa eh, recensioner om både Lemuelette och The Man with the Golden Run han hade ett brutalt sågat Roger Moore han hade sågat Cubby, allt som allt var skit mellan. och då hade Broccoli sagt jag kommer aldrig göra något med din bok och jag kommer aldrig filmatisera något som inte är skrivet av Flemming sägs det? Sånt, ja. ja, jag blir bara trött <laughs> att de ska hålla på så mycket Ja, barnsligt ja. Men då är, fram till 1973 och då hände något så Speciellt som att en man vid John Pearson självmant valde att skriva en fiktionell biografi över karaktären James Bond. Och det var i form av en, då en intervju med en pensionerad James Bond, som då berättar om sitt liv och hur det kom sig att den här Ian Fleming baserade en bokserie på honom. Och Det här låter ju väldigt speciellt eh, och den var inte alls från början initierad av Glidrose utan John Pearson skrev den på eget bevåg. Men Glidrose, eh, när de fick se boken, tyckte att den ändå att den var så pass intressant att de valde att publicera den. Eh, och Till det så kände ju också John Pearson eh, ordföranden, Peter Jansson Smith, och bok... Precis, och eh, boken fick namnet James Bond, The Authorized Biography of 007. Och det här är ju... Den har ju ganska bra rykte, den här boken. Eh, och vi ska väl inte gå in allt för djupt eh, på det. Eh, det är väl lite den här vattendelare hur man ser på boken. Verkligen, ja. Vissa ser ju som en del av Flemings eh, kanon nästan. Som... Du, tror jag, lite. Stämmer. Älskar den här boken. Ja, medan andra ser det väl lite som en mer en lustig eh, kuriosa bok mm. som kanske nödvändigtvis inte har så mycket med liksom, det som Flemings faktiskt skrev. Eh, Peka på mig eh. <laughs> Vill du säga lite snabbt vad du tycker om den här Authorized Biography? Ja, jag, precis, alltså jag hade hört om den här boken egentligen enbart från dig och du var ju väldigt skeptisk till den från en, till den början och jag läste den här bara över en helg, tror jag för två år sedan och jag blev väldigt golvad av den. Inte så mycket för hur den är berättad dessutom, jag gillar inte idén av att de ska visa att Bonn är en verklig människa som Fleming har inspirerats av. Det tycker jag, det kan man lämna där här och samtidigt, de, en av böckerna, alltså en av Flemings böcker skriver Pearson om att den har aldrig hänt medan alla andra har hänt för att vilseleda reda ryssarna och, och så, allt sånt där. Glöm man bort det så älskar jag den här boken just för att den sammanlänkar vad, vad Bond var med om när han var barn vad som, ledde upp, vad som ledde till att han blev agent vad han gjorde mellan uppdragen och vad som sen tog slut på hans karriär och sådana där detaljer tycker jag är så fascinerande vi får till exempel följa med Bond när han, när han eh, mördas alltså när han gör sina första två mord i Stockholm och det andra i New York vi får uppleva vad han gjorde i Normandie och allt sånt där, Superfascinerande och jättebra berättat i sätt som jag tror Flemming hade varit stolt över. För det tar liksom inte... Någon skimmer ifrån Flemmings böcker. Utan det fyller bara på vad han redan har berättat om i böckerna. Så det är en... Ja, jag räknar den här som en del i Flemmings berättelse. Jag det är en del av kanon helt enkelt. Och det gör ju då inte jag. jag. Jag vet inte, jag har svårt för den här boken. Jag tycker själva idén är väldigt rolig Det här med att, att det skulle ha funnits en person som inspirerade eh, i en Flemming. Eh, som sen valde liksom, att ja, höja upp alla de uppdragen till någonting som det egentligen inte var. men det är bara, Jag köper liksom inte den här pensionerade bond som ska sitta och berätta om sitt liv. Det, det är någonting med formen där som... Det känns, ja, ja, det känns inte som att det är James Bond han intervjuar. Det känns som en förälder. Inte för Impersonator, impersonator ja. vad säger man? En imitator typ. Ja, en imitatör, precis. Det känns inte, det, det för mig klingar inte riktigt rätt. Så att jag har aldrig riktigt fallit för den här. Men som sagt, den är ju populär. Mm. Och den kom för första gången på svenska för två, tre år sedan. Så den går nog att få tag på, tror jag. Om man skulle vara sugen. Uruselt översatt jag här men ja men jag, jag, jag hörde att det kom en ny, uh, ny utgåva som hade fixat till allting ja för ja, den var horribelt översatt eller inte horribelt översatt men var, det var för mycket, det känns som att den inte hade blivit korrekturläst nej men eh, antingen älskar man den, eller så hatar man den och kan man se den som en liten rolig grej så tror jag att man köper den bättre helt enkelt mm. men det var väl det därför jag gillade den bättre andra gången för då var jag mer beredd på vad det faktiskt var ja Okej, okay, ja, jag har bara läst den här en gång så att det kan vara så att jag hatar den nu om jag läser den igen, men, men det tror jag inte. Nej men, jag, nej, men du kanske var lite mer förberedd på vad det var. Jag var egentligen inte riktigt... Ja, du hade, du hade snackat ner den så pass mycket så att jag gick in med <laughs> noll förväntningar. <laughs> ja. Men som sagt, det skulle dröja till, ända till 80-talet innan Glidrose självmant skulle göra ett nytt försök på originalromaner. Om James Bond. Mm. Och den första Roma, Bondromanen då på hela 13 år skulle bli License Renewed. Och då är vi inne i 1981. Eh, och jag så är det en slump, men det är samma år som Anne Fleming gick bort. <laughs> ja. eh, för boken, han ges ut innan hon faktiskt gick bort. Men jag tror kanske att Glidross ändå. I sin sorg ändå gav en suck på något sätt. Gnurrade händerna lite. Men då kan man fråga sig: Varför valdes John Gardner egentligen? För det här är ju inte. Han är ju ingen författare som. Han är definitivt inget namn i Sverige. Det kan vi ju vara väldigt säkra på. Han var väl ett hyfsat namn i. England. Det finns ju en psykolog tror, som heter John Gardner som definitivt är större i Sverige. Och han är inte känd alls, så det säger en hel del om den här John Gardner. Precis, och då ska man inte heller blanda ihop den här John Gardner med den amerikanska författaren John Gardner som också finns. Nej, så att om man letar Garnerböcker på nätet och skriver John Gardner så är ungefär 75% av en annan författare. Så det får man hålla koll på. Jag tänkte inte på det liksom. Jan-Fleming var ju ute efter tråkigt namn, namn och James Bond. John Garner är ju ett jävligt tråkigt namn. Det säger ingenting. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Vad hemskt! <laughs> ja, nej, det, det är nog många, han har nog många namn nästa ute. Mm. Men den här John Gardner som vi ska prata om då han slog igenom rätt snabbt faktiskt eh, med hans första skönlitterära bok 1964 eh, The Liquidator som är en rätt humoristisk spionroma, spionroman eh, och självklart då gjorde succé mitt under den här stora spioneran som drog igång tack vare Bond. Mm. Och eh, även om Gardner inte erkände det just då eh, så var det ju en spin på bondböckerna eh, och den här boken fick eh, sex eller sju uppföljare om jag inte minns fel eh, och handlar då om en, en rätt räddhågsen agent vid namn Boise Oaks oh. som då blir <laughs> rekryterad till brittiska underrättelsetjänsten efter att han väldigt motvilligt eh, dödat två tyska soldater under andra världskriget och den här Boise Oaks är då egentligen rädd för det mesta han är absolut eh, lite halvt pacifistisk väldigt rädd för vapen och våld eh, han är flygrädd, han är rädd för höjder men han är också så rädd så att han vågar inte tacka nej till det där jobbet <laughs> ja eh, och först, jag har faktiskt läst ettan och tvåan ja du har gjort det? ja du har gjort det. Okay. Eh, och de, de är faktiskt ganska roliga de är bra. Läste du dem i förberedelse för den här podden eller gjorde du det tidigare? Nej, det är må nej, många, många år sedan. Ja. Mång år nej, många år sedan? Nej, många år sedan. Ja, men det är tag eh, Mest för att jag var lite nyfiken. Mm. Och det skulle främst vara de här böckerna då som fick honom på Glidrows radar. Även om man följde upp den här serien med lite andra faktiskt hyfsat populära böcker. Lite kriminal eh, aura. Mm. Och så eh, gjorde han faktiskt något speciellt som att han skrev några böcker om professor Moriarty som om, vet du vem det är? Ja det är Sherlock Holmes, ärkifiender är Yes eh, och då kan man fråga sig om det, det, det är kanske inte helt otroligt att han skrev de här två böckerna i, en, eh, i ett universum som redan existerade Sherlock Holmes mm. eh, det kan ju också vara en anledning till varför Glidrose fick ny som honom. Möjligt. Jag tänkte också på Anthony Horowitz som skriver böcker nu. Han skrev två väldigt hyllade Sherlock Holmes-böcker för några år sedan. Ja, just det. Innan han fick barngivet. Mm. Och det, det är väl inte så konstigt egentligen. Det, det måste ändå vara speciellt att ge sig in i ett eh, universum man inte egentligen är involverad i. Ja. ja, särskilt Sherlock Holmes är gjort också en institution på ett sätt bondar. Aha. Och då är det ju, kan man skriva Sherlock Holmes kanske du till viss mån kan skriva en bondbord eftersom du har tänkt. Mm. Men så såvitt jag förstår så var faktiskt i alla fall Garner nummer ett på Glidrows lista. Eh, men han var väldigt nära att först tacka nej till det här erbjudandet eftersom han till en början inte riktigt visste vad han skulle kunna tillföra eh, liksom bokbondsvärlden eh, och så var han lite mot enbokskontraktet som han blev erbjuden. Men hans då litterära agent lyckades övertala honom. Och tillsammans så förhandlade de till sig ett trebokskontrakt istället. Ehm, och vid den allra första intervjun med Gliderose eller som Gardner kallade det förhöret ehm, så, så fick han frågan vad skulle du göra med Bond? Och eh, Tur för Gardner så svarade han precis det han tyckte- vilket turligt nog var precis det Glyrhus var ute efter. Han ville lägga Bond på is och eh, återbliva honom 1980. Liksom fullständigt i med all kunskap om det som har hänt- men liksom, det som bondfilmen gör egentligen- han har ungefär samma ålder hela tiden. Mm. Eh, dessutom så ville han ha tillåtelse att utveckla sin egen stil- eh, men där satte Glidros ner foten. <laughs> ja. Gardner sa att eh, de vägrade. Eh, de vägrade med att använda min egen stil. Eh, men dessutom så ville jag använda riktig verklig utrustning. Verklig hårdvara som existerar. Eh, inte några fantasigrejer. Och det gick de gladeligen med på. Mm. Det tycker jag är intressant att de totalt nekade att han skulle få använda sin egen stil och att han skulle få utveckla den. Men för jag kan tänka, jag har inte läst något annat av John Gardner än men som jag förstår det så är det rätt annorlunda mot hur han skriver egentligen. Han har väl sagt det själv att när han skrev Bond så skrev han det opersonligt. Att han tänkte inte på Bond som en av sina karaktärer och att han, när han skrev Bond var det som att han tittade på en film han var passiv helt enkelt. Ja, Sen tror jag väl också att han var Alltså att hans stil också innebär att han, han vill inte kanske slaviskt följa den här formulan– som vi har blivit så vana vid. Eh, och att jag tror att det var det Glidros verkligen liksom ville vara noga med att behålla formeln med en skurk och en bondbrud och liksom ett skeende i handlingen. Så det var väl det han också låste sig fast vid mm. till en början ska vi säga. Precis. Det kommer ju komma till senare podden men senare så kommer han ju verkligen. Då kommer göra sin egen grej på gott och ont. Exakt, yes. Men när han då skulle börja skriva den här första boken så läste han faktiskt i, rätt snabbt igenom alla fleming igen. Han hade läst dem förut. Och sen satte han sig ner och skrev det utkastet som han kallade för Meltdown. Som sen förläggarna döpte om till License Renewed. Mm. Eh, rätt rimlig titel får man väl ändå säga. Ja, verkligen. Det är jättebra titel tycker jag. För att vara liksom den bondboken i kontextet så är det ju självklart. Ja, för jag kan ändå liksom. Ja, ah, liksom reklamen, första bondboken på 13 år, Meltdown. Eh. Äh. Det är License Renewed klingar ju ändå bond och nytt på något sätt. Ja. Och efter att boken släpptes så skulle Gardner såklart också göra lite PR. Och roligt, att den första journalisten, den första som intervjuade honom vid publiceringen- hade förberett en liten lista med 22 frågor om Flemings böcker. Och Gardner säger att han hade ungefär fem av dem rätt. Ja. Och, och han hade då sagt att jag läste dem för upplevelsen och känslan, inte för detaljerna dessutom hade Peter Jensen Smith och Lidros hindrat mig från att göra några stora misstag, några tabbar så jag var inte så intresserad av de triviala detaljerna eh, nu vet man ju inte alls vad de här frågorna egentligen var för någonting men, eh. men jag känner att han, gjorde, han tog ju rätt approach när han läste böckerna för känslan och för formen och för stilen istället för detaljerna Vi, om man jämför med typ Raymond Benson som är ett utpräglat Bond-fan och framförallt en Fleming-fan så han går ju på detaljerna liksom namn på karaktärer och så vidare och så vidare, men Gardner han ville, han ville veta vem är Bond vad, vad gör att Bond fungerar och kör efter det så jag tycker att han gjorde helt rätt Ja, jag tycker faktiskt också det och eh, det är såklart att det inte får vara en massa fel om Saker som om, saker som har hänt i Flemings böcker. Eh, men det är ju det också man har korrekturläsare till så att sånt inte ska smygas in. Eh, mm. Men eh, ja. Och det andra som är rätt intressant också: att han, han lovade sig själv att inte se några som helst bondfilmer så länge han skrev böckerna. Och ett löfte han faktiskt lyckades hålla ända fram till 1996. Eh, förutom vid ett enda tillfälle. Jag såg Never Say Never Again på ett flygplan men jag anser inte att det är en Bond-film. Det är bara Thunderbolt igen. <laughs> <laughs> ja, återigen måste man ju enligt i där alltså för man kan inte argumentera emot det. Nej, också att det var han var inte intresserad att liksom på något sätt haka på filmerna så även om man han hade ju sett bondfilmerna som kom fram till 1990. Jag har gissat Moonraker kanske var den sista han såg då mm. Så det är omöjligt att inte på något sätt inspireras Men det var inget Han ville ändå distansera sig från det När han väl började Och det, det kommer också komma till sen Men det är väldigt mycket på, på gott och ont det där För att å ena sidan är det bra att han distanserar distanseras Att han kommer med nya idéer och kör sin grej Å andra sidan Vilket vi kommer komma till som sagt Men det är att han, han kommer lite ifrån Vad Bond egentligen är När vi kommer in på 90-talet Precis men det, det, för det är ju det som är, ibland känner man att Gardner har en väldigt annorlunda approach än vad Flemming eh, hade. Och eh, Gardner är ju, uh, vad kan han vara i runda slänga, 20 år yngre? Ja. Eh, men det som är ändå intressant är att eh, precis som Ian Flemming så hade Gardner en bakgrund inom militären och dessutom inom flottan. Just det. Ja. Och han, han gjorde egentligen en, en James Bond. Han lög om, ljög om sin ålder för att få börja inom, i militärtjänst. Just, det, Och sen blev han journalist? Va? Eh, no, han blev dramakritiker. Okej. Okay, ja. Men det var väl på en tidning. Men det är intressant att han var 13 år när han gick med i liksom, den brittiska motsvarigheten till våra hemvärnskårer. Så det var liksom frivilligorganisationen som han gick med om när han var 13. Eh, och, sen flyttade, och sen flyttade han till brittiska flottan och deras eh, flyg, flygstrid. Eh, de, man hade väl inte hangarfartyg på det sättet då, men typ. Och sen så hamnade han i Royal Marines och tjänstgjorde en tid i Mellanöstern. Eh, så han, har ju, han var ju med under andra världskriget. Ja, exakt det brukar ändå vara någon, någon form av sak folk tar upp när de pratar om Bondförfattare Att du måste ha levt, inte Bonds liv, inte alls Men att du måste på något sätt ha gjort någonting så att du ändå kan få in den där flärden och det där, Som ändå är i Bond eftersom att Du måste ju kunna skriva, du måste kunna skriva världen så att det är verkligen troligt Och Garner hade det där, eftersom att han hade bartender i det militära Fleming hade det verkligen mm. Sen när vi började snacka med Sebastian Forbes, William Boyd och de här som har skrivit på senare år de har ju levt stillsamma samma liv, ofta i överklassen i England och inte sett världen på det sättet. Och då menar jag vissa att ja, men de har misslyckats med Bond för att de, de har inte sett det farliga som Bond upplever. Och där är jag väl inte helt. Det håller jag väl inte helt med om. Men jag förstår lite vart de kommer ifrån, de som säger så. Ja, det är ju på gott och ont det där. Den där bakgrunden och precis ska man. Försöka se ur Flemings synvinkel eller ska man vara bond på något sätt? Det är ju... mm. All, ja, alla författare kan nog göra på sitt sätt, bara det blir bra. Exakt. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> och sen blev han som dramakritiker och då eh, var, insåg han också att han var kraftigt alkoholiserad. Mm. Och det är väl också... Hej Flemming! Eh, Gardner, han, han drack ungefär två flaskor gin per dag. Jävlar vilket ledde till att han skrev sin första bok som var självbiografisk, som handlade om det här beroendet. Och Det är egentligen det som sen leder fram till The Liquidator. och Då har vi en John Garner som plötsligt är bondförfattare. Och han blev alltså ombedd av Glidrose att inte utveckla sin egen stil, följa Flemings Formula, Flemings anda. Och därför började han också medvetet, precis som du sa förut, att använda liksom en egen stil än vad han kallar sin egen röst. Mm. Ehm, och det slog honom långt senare att det inte riktigt går så bra det här. I alla fall inte för han personligen att anamma en annan stil. Ehm, och så. Jag läser alltså citat. Det, det är lite vad du har varit inne på förut. Eh, vad han. Vad han faktiskt sa med egna ord. I mina egna verk identifierar jag mig helt med mina karaktärer. Men det händer bara inte i bondböckerna. Karaktären är inte min. Karaktären tillhör Flemming. Alla karaktärer omkring honom är Flemmings. När jag gör bondböckerna är jag väldigt objektiv. Jag är aldrig där. Varken i sängen med bond eller när han skjuter eller torteras. Jag kan inte komma in i hans huvud. Ibland blir jag arg när du blir fel. Och det blir jag inte på mina andra verk. Inspon Bond är inte min person. På ett sätt finns det en känsla av frihet. Det är snarare som att titta på en scen som spelas ut. Eh, jag vet att du nämnde det lite förut. Eh, vad, vad, vad, är det? Vad, vad, vad tycker du om den här inställningen? Måste en författare kunna sätta sig in i en karaktärs huvud? Oavsett om det är en egen eller inte. När det gäller en huvudrollsinnehavare Så som Bond är Och särskilt om man jämför med hur Flemings är Bond Där vi alltid är i hans, i hans huvud Vi upplever ju alltid Flemingsboken från hans perspektiv Så tycker jag att Det är väldigt viktigt mm. Och jag tycker det att ju längre in i när vi kommer Desto tydligare blir att Brarner har egentligen inte ett större intresse i karaktären än Bond utan han väljer att fokusera Antingen om det är på bondkvinnan eller på skurkarna Eller på någon medhjälpare Och de blir ofta mer levande än vad Bond där. Så ifall fallet James Bond så definitivt måste vi vara med honom hela tiden Annars så blir det alldeles för stelt och tråkigt För även om historierna ibland kan vara Berättelser vi ändå läst förut någonstans Så är nog Bond det som gör det unikt Och Garnet tappar lite där när man märker att han inte är så intresserad av karaktären Eller vad som gör att han fungerar Så där tycker jag att han har fel eller hade fel inställning. Och det är intressant för jag hade inte riktigt... Jag har inte tidigare reflekterat på det sättet över Garners böcker. Och liksom funderat vad det är som funkar och inte. Men när du påpekade så blev det väldigt tydligt. För att vi får extremt sällan tränga in i liksom Bonds medvetande. Mm. I Garners Bond. Det är liksom, vi får inte riktigt följa med på hans tankegångar. Utan i stort sett bara på vad han faktiskt gör. Och det, ja. det kanske, kanske på ett sätt är den absolut största skillnaden mot Flemings sätt att skriva Bond. Ja, alltså i Flemings böcker så att vi får uppleva berättelserna. Här får vi de berättade för oss. Det är väldigt mycket så här, ja, Bond gick från ett rum till det andra. Han satt där och pratade. Han pratade om det här. Han gick ut från rummet. I Flemings böcker var det snarare. Han gick in i rummet. Han upplevde, han såg på den personen han pratade med. Hur känslan var. Han tog upp en cigarett och rökte den lustfyllt. Och så vidare mm. Där Vi var med Bond i det rummet Hela tiden, vi lämnade honom aldrig Ja och dessutom så hade Fleming också Den härliga eh, grejen att han Ofta eh, beskrev Vad Bond förväntade sig Just det mm, vad kan, Hur kommer M känna idag vad, Vilket humör är han på Vad kommer han säga, vad, vad kommer nu att hända Alltså såna. liksom eh, det, Och det är också lite speciellt Och också Det här liksom Eh, eh, någon liten sidokaraktär som är egentligen helt oviktig, Kan få någon liten sär. Eh, Bond funderar på hur den karaktären, vad den kommer liksom. Att eh, det är en massa där borta. Ja, de är ovetande och de, de kanske ska gå dit och de kanske ska göra det. Alltså, Bond funderar mycket om sin omgivning. Mm. Och det håller eh, Gardner inte på med. Nej, och sen, det är svårt att jämföra dem för de är ju, alltså som vi har pratat om massor med gånger, de är olika författare och de skrev Bond på helt olika sätt Flemming i sig är mer äventyrsböcker medan Garners är mer renodlade actionböcker och då måste man ju skriva på olika sätt, men någonstans hamnar det ju ändå att Bond är huvudrollen och vi förväntar oss att den litterära Bond ska vara på ett visst sätt då Flemming skrev om honom i 14 böcker och då när, när Garner kommer något helt annorlunda så blir det till en början en stor chock som, oj vad är det här för något men bara man akklimatiserar sig med hur han har skrivit och hur han väljer att närma sig Bond så funkar det nog oftast men det är en svår avvägning till en början Ja för, för mig var nog chocken aldrig så stor för jag började läsa lite garnerböcker böcker innan jag var ens var klar med alla Flemings så det blev som en del mängden det, det är nog på senare år jag Mer har börjat verkligen tänka och förstå skillnader och, och, och, ja, och så. Ja, just det. För det är väldigt speciellt när, när man blandar upp garder med För då. Jag vet inte, när jag började läsa dem jag var ja, jag var någon gång i tonåren i alla fall. Jag, jag var inte någon reflekterande tonåring om man säger så. Läste och tyckte jag det var bra Tyckte jag det om jag inte tyckte det, så det var um, Men det, det är ju också en inställningsfråga Som faktiskt har utvecklats nu mm. Och framförallt när jag nu läste läst inför podden Så måste man ju också sätta på lite andra glasögon Ja, de kända poddglasögonen Exakt Och med det så tycker jag att vi bara nu, nu börjar det riktiga maratonet mm, Nu kör vi Nu kör vi <laughs> Ja, oh, och här, här delas vi våra åsikter direkt, tror jag, om första boken. Ja, jag tror det. License Renewed, alltså. Mm. Eh, vi gör själv. jag säger lite handling eh, om boken så att eh, läsarna är med på, på vad som händer. Mm. Eh, och boken inleder i stort sett med att M påminner Bond om att normalisationen är nedlagd. Och redan där så är det ju ett ganska drastiskt grepp- eh, men att M ändå lite inofficiellt låter Bond vara kvar som en sorts problemlösare som han kallar det för. Och Bond får i uppdrag att undersöka dr. Anton Morik, en missförstådd kärnfysiker som tros haft möten med en terrorist vid namn Franco. Och den här Franco identifieras och spåras av MI5 till en by i Skottland som heter Murkeldy eller något. Ehm. Och eftersom då Merkaldi ligger utanför MI6-jurisdiktion eh, så begär chefen för MI5 att M skickar Bond för att undersöka Morik. Eh, och lite i hemlighet så ändrar M Bonds uppdrag till att istället infiltrera Moriks skotska slott. Eh, hur, eh, hur funkar det här som en återkomst för Bond- den här boken styrka enligt mig är ju de första kapitlerna innan själva uppdraget går igång. Vi får vi introduceras till Bond som är på väg till sitt nyinköpta hus på engelska landsbygden. Ett hus han har köpt bara för att han känner att hans karriär är på väg och ta slut och han vill ha ett ställe där han kan koppla av på helgerna. Ett grepp som kanske klingar lite falskt med den bond var att känna i femininsböcker, men jag köper den då. För någonstans har Bond ändå åldrats lite. Han beskriver så att han tränar lite mindre, han har dragit ner på cigaretterna, han har dragit ner på alkoholen och han börjar få lite grått hår i sitt hår mm. så det är intressant och sen sen är det också väldigt tydligt att världen har förändrats sen vi sist träffade på Bond på 60-talet nu är det liksom teknoterrorister det är en värld som är mer övervakande och allt det där och jag köper den då det är först när handlingen sen går igång- och jag känner att- ja, det här känns lite för mycket- som en bondfilm och lite för lite- som en bondbok. Ja, exakt. Den, det är ju tydligt att Gardner- inte har ryckert skaka av sig- liksom filmtankarna. Men det jag som gör- att jag tycker att den här verkligen funkar- är att jag tycker den här balanserar- väldigt, väldigt bra på- dels så- det finns ju definitivt inspiration från Flemings böcker. Eh, det är lite inspiration från filmerna. Det är det känns lite Flemings värld men det känns också Gardner. Och jag tycker att allt det här eh, funkar. På ett väldigt bra sätt. Jag, jag är väldigt förtjust i den här boken faktiskt. Mm. Alltså, vi får ju höra väldigt många speciella saker om hur Anton Mewrich ser ut- och hur Franco beter sig och sen får vi kvinnan Nu minns inte jag vad hon heter. Men hon beskrivs också väldigt tydligt. Lavender Peacock. Ja, du hör ju namnet bara. Jag älskar det namnet. Det är ett fantastiskt namn. Och sen det, det är liksom till matchens som vi inte har fått se i Flemings böcker och så vidare. Men det jag tycker är problematiskt är att innehållet och sättet det berättas på slår emot varandra lite. Jag tycker berättandet är lite för stelt och... Tempofattigt i förhållande till vad vi faktiskt ska uppleva. Hade Flämmin i den här boken. Då hade det varit massor med detaljer. Det hade varit högre tempo. Det hade fått, framförallt varit inne i Bonds huvud. Där får uppleva allt det här. Nu är det snarare att det berättas för oss. Och det är liksom ja det som händer det händer. Och sen går vi vidare. Det, utan att spoila för mycket så är det framåt slutet en tortyr. Som på pappret är jätteintressant. Det är en, en ljudtortyr. Den mm. skjuter höga ljudvågor Inne Bonds öra Och han, han är med om hur hemskt det är. Men man får aldrig känna hur hemskt det är för honom Utan det berättas bara att Jurek sätter igång apparaten Han pratar med Bond, Bond skriker Sen är det som ingen med med det Och det är där saker jag tycker Det funkar inte riktigt helt ut För Garner känns som han sa själv Det känns som att han tittar på en scen Eller regisserar någonting utan att han själv är där Ja så alltså jag, jag förstår vad du menar, men för mig så slår det ändå an en sträng på något sätt för att jag tycker att jag, jag tycker att alla delar ändå funkar på ett väldigt bra sätt, även om man tappar liksom den här bondupplevelsen så jag, jag gillar jag gillar handlingen jag gillar liksom skeendet mm. eh, resan upp till Skottland vad som händer där. En biljakt som är väldigt väldigt förtjust i. Um, och så. Och, och jag tycker att Gardner... Ja, kanske enda gången som han faktiskt nailar nästan alla karaktärer. För jag tycker att Anton Morick funkar jättebra som skurk. Det finns en väldigt stark motivation hos skurken. Mm. Uh, Lavender Peacock. Uh, love her. <laughs> Jättefantastiskt. Nej men det... Det, det är, visst, det är en väldigt filmisk bok men den väcker ändå väldigt mycket fascination i mitt huvud. Jag, jag kan liksom jag har inte läst den här boken på eh, två år kanske. Eh, men den finns otroligt starkt, fortfarande på min näthinna, på ett sätt som få Gardner böcker ändå gör. Ja, det kan jag hålla med om för att det var två år sedan jag läste den sist och den består fortfarande, det är en av Bochins absoluta styrkor. Jag kommer ihåg väldigt mycket från den, även om jag nödvändigtvis inte gillar den särskilt mycket. Det är väldigt många scener som ändå är, trots att de är lite stelt berättade, så är de ändå målande. Och de är ändå fortfarande ganska unika. Ja, men det är sagt, vi har till exempel en väldigt märklig scen där Bond raggar på en kvinna i början och hela hennes lägenhet. Förvandlas till blir någon 80-tals sexgrotta och det var som, oj! Det här förväntar jag mig inte. <laughs> det är det minsta man förväntar sig. <laughs> ja. Och sen är det en väldigt lång scen- på Royal Ascrott. Den där kända travbanan i England. När mm. Bond infiltrerar till Eurics gäng. Och... Så det är ändå sånt som gör att- det känns som att han har tänkt till lite här. som att Han, han är taggad på att skriva där Och det... det tycker jag ändå är påtagligt. Men sen... Mm. Sen är upplägget... Ja, vi spänner lite för mycket tid- i Murits slott till exempel. Och sen kommer den här långa jakten i Frankrike. Jag känner att liksom, jag bara försöker bläddra mig igenom boken. Ja, men kom igen nu. Slå ihop det här nu. Kom igen nu. Det känns som att nu. Den borde vara lite kortare när den faktiskt är. Inte din kopp av te. Eh, helt klart kan vi ju slå fast. Nej. Men det är kul att, att du gillar den. Eftersom att. <laughs> Tack. Nej men... <laughs> Nej men just för att. Det är en sån där bondbok som jag verkligen vill gilla För den är ju nästan unison hyllad Av alla som har läst den Och jag vill verkligen se det Du ser i den eller det många andra ser i den Men det ja, jag vet inte Det kanske blir någon gång framöver Den brukar ju vara, de som Ändå på något sätt accepterar Garner Brukar gilla den här Och de som inte gillar den brukar vara De som sen bara, nej jag orkar inte med Garner Det här går mm. inte Men du har ju, du är en av de få som Inte gillar den här men ändå har fortsatt Ja. ja, mycket av det är nästa bort vi kommer att prata om. Har vi, ska vi sätta betyg eller ska vi strunta i det? Jag tycker vi gör, jag tycker vi gör det. Ja. Vad vill du ge den här? Jag skulle sätta den på en stark 2 av 10. 2 5 såklart. Vi kör med 5-strålen. Fem, fem ja. ja, det är svårt det här. Kommer, är de här betygen, är det liksom samma som Flemings eller? Jag rankar de här separat. Ja. Inom liksom Gardner, eller snarare inom de här uppföljande författarnas egna värld. Liksom från Kingslamist till Anthony Horowitz nu. Mm, men då, det, det är jag ändå mer på. För det går liksom inte att ranka dem med Flemings på det sättet. Eh, och jag är generös Jag ger en stabil fyra. Oh, okej. Okay. Mm, mm. Jag är svag för den här boken Och sen finns det lite andra anledningar för det eh, Och det är ju detaljen att det finns en Saab 900 Turbo <laughs> Underbar bil Bond kör en Sab 900 Turbo en, Som man kallar, kallar The Silver Beast <laughs> ja, alltså, jag, jag tänkte på den när jag läste boken att han beskri alltså John Garner beskriver den här boken som Flemming beskriver kvinnorna i sina böcker. Han, han beskriver det här på ett jättesensuellt sätt. Och det är, det är roligt att läsa. Men Garner var väl. Han är ju lite tech-freak, alltså. Mm. Och det roliga är att just att han var så noga med att allt skulle funka. Som gör att allting som finns i bilen funkar. Det skulle gå att göra den här bilen. Till skillnad från då alla bombbilar filmerna till exempel. Ja, Han var väl kompis med någon utvecklare på Saab. Så han var ju trollhättan en del och gjorde research. Precis. Jag vet inte om han jag tror att han blev kompis efter att han gjorde den researchen. För att det som var speciellt med den här bilen vid 1980 Brövel Gardner Garner här så var ju visst Saab 900 Turbo för oss är ju det ju, finns ju ingen glamorös överhuvudtaget, och det var det väl inte heller då. Men de hade ju precis uppfunnit turbon. Just det. Så att det var ju typ den snabbaste bilen av lite mer normala bilar om man säger så. Eh, så det fanns ju verkligen en, en anledning varför Garner valde den här bilen. För det var något väldigt, väldigt nytt och spännande kring den här tekniken. Uh, och det är på något sätt. Det sammanfattar nästan hela Garners tid som bondförfattare. Det är jordnära, det är verkligt och det är jävligt oglamröst. <laughs> <laughs> ja, men faktiskt. Och, och det är, är. det något som funkar i Garners bok i 80 så är det prylarna. För det är tydligt att han lagt mycket fokus på dem och det är ändå. Verkligt trovärdigt och ändå väl integrerat i handlingarna. Så det gillar jag verkligen för att Ronald har lagt ner mycket tid och, och skäl i de grejerna. Mm. Ska vi prata någonting om eh, Ions eh, vilja att eh, roffa åt sig? Ja, det är vi kör det nu. Ja, du, du nämnde ju Royal Ascot. Mm. Eh, och eh, ni som lyssnar vet ju att IAVU tar kill så stöter ju Bond... Ja, inte stöter på, men han står och tjuvlurkar på Max Sorin. Och de här scenerna är ju ganska lika. Ja, verkligen. Och det är just det där att det är... Ja, men att det är 80-talsfilmer också som framför allt har... Inte snott, men definitivt lånat idéer från Brawners boken. Ja, exakt. Det är lite... Det är ett väldigt... Eh, lite för blä, vad säger man det är ett sammanträffande som kanske inte borde vara där på något sätt särskilt när Cubby var väldigt vokal i det att han ville inte ha något med den burken att göra exakt eh, och sen på slutet här så har vi ju ett slagsmål mellan Bond och hantlangaren Kaber i ett fraktflygplan som också drar tankarna väldigt starkt till eh, The Living Daylights ja Ja, exakt. Och det är ju... I en annan bok, Roll of Honor- så är det ju hela slut... hela Kliemartset är ju på en, ett luftskepp. En zeppelinar precis. Ja, exakt. Det är fascinerande. Um, för sen är vi ju uh, ett år framåt- och uh, Gardner fick ändå... Även om de fick uh, hyfsat bra kritik- så det som, um, som man var negativ mot- var att License Renewed inte var särskilt klassiskt bondig eh, på det sättet och för Glidrose var det viktigast att blev för Glidrose var det viktigast att Gardner höll sig inom eh, ja, den, vad man kallade för formeln eller formeln M till exempel han fick inte svära eh, Det var en sån detalj och det var något som Gardner då försökte luckra upp lite efter efterhand. Eftersom man tyckte att ingen underrättelsetjänst någonsin skulle anställa en man vars vanor var så extrema som Bonds. Och det kan man ju säga vad man vill om. Det är väl lite en del av skärmen av också. Ja, exakt. Att det är väldigt förhöjd verklighet i hela Flemings värld. Mm. Men eh, nu är vi alltså inne i For Special Services. Eller specialuppdrag för 07. Och den handlar om eh, James Bond. Oh. Vem har inte kunnat tro det? Nej men eh, <laughs> exakt. Eh, Bond samarbetar med CIA-agenten Cedar Lighter, dottern till vår gamla vän Felix. Eh, och de får i uppdrag att undersöka Marcus Bismacker som misstänks ha återupplivat Spectre. Och MI6 vet att bismacker är en väldigt stor samlare av sällsynta tryck. Är det någon som någon kan förklara för mig vad det är? <laughs> eh, du? Ja, nej, det var väl... Eh, som jag förstår det så var det väl... Eh, typ, inte mallar, men något åt det hållet för klassiska tavlor. Ja. För det är ju... Det är ju verkligen i, i boken Rare Prints. Mm. Ja. Ja. Eh, Suntsamma, Bond och Cedar, som man heter utger sig för att vara konsthandlare och lyckas på så sätt bli inbjudna till hans stora ranch i Texas där även hans fru Nena och hans skumma partner Walter Luxor bor. Och jag tycker i alla fall att det är tydligt att Garner nu är mer inriktad på att skriva en Bond berättelse i mer traditionell stil. Ja, ojo. Oh ja. Här är det tydligt att nu går han all in här på Bond. På, på vad Bond är och på vad, Bond, eller för vad folk förväntas att Bond ska vara. Och jag tycker här att det fungerar bättre än i första boken. För här får han ändå... Det känns som att han är lite friad från så att Han har gjort sin första bok nu. Hade han har en Så Nu kan han segla ut lite. Och han eh, blandar inspektörer där till exempel och Bond får göra lite mer undersökande grejer och den tillåts berättas ut över en längre period som gör att jag läste den här över tre eller fyra dagar bara och tyckte det var jätte, jätteintressant och jätteroligt mm. och jag förstår samtidigt att man klagar på att den här boken är alldeles för lite filmerna för ja den här skulle kunna vara ett filmmonster till en Bondfilm som kom på 80-talet men den är lite mer färgstark än License Renewed och när är framförallt mer bekväm i sitt berättande jag tycker att den här är lite gråare på något sätt jag vet inte, den, den sticker inte ut på samma sätt för mig det, det är ju så enkelt som att jag, miljöerna tycker inte jag är jätte, jättekul um, och sen det här med liksom Ivan att få in bond bondig känsla för mig blir det lite på gränsen till pastiche och lite, inte parodi men det, det, det är lite för nära åt det hållet um, för att jag riktigt ska gilla det här faktiskt jag tycker inte den där den där balansen som jag verkligen gillade med License Renewed uh, tycker jag inte riktigt funkar här Nej men samtidigt så får han ju, han får ju skriva lite mer om prylar, han får skriva mer om, alltså väldigt stuntas väldigt märkliga karaktärer- och deras val och sådär. Så jag tycker väl att Life's Renew- är, är mer lika av en Bondfilm- kanske skulle ha varit- eller bör ha varit på 80-talet- än vad den här är. Men den, är, den här känns ju mer- vad man säga, distinkt på något sätt. Den här är väl- mer absurd. Ja, för allt. Och det är ju för sig något som Fleming var bra på- men jag vet inte, för mig så- det, jag, jag köper handlingen tycker jag inte- funkar. Uh, vi, vi ska inte säga för mycket om man vill läsa Men det är glass och det är grejer Alltså faktiskt isglass liksom, Eller vad det är ja, alltså, Boken är så stark fram till ögonblicket Vi får höra att Det handlar om glass <laughs> det, är, men det är liksom Goldfinger-idén liksom, Fast inte vatten utan glass Det här känns um. som att grannet skrattade Åt, åt Flemings Plot points, kan man säga Det känns som att Flem ja. körde guld Nu kör glass Bara för att liksom. Och sen Sen har vi en man Som syns som en skelett För det är ett jättebra Skriven karaktär Sen har vi en kvinna Som har tre bröst Det är som, Ja Man kan tycka att Ja Jag förstår att du tycker Att det är liksom Och det åt det hållet Men jag köpte det i kontextet ja, Har hon Hon har väl lite tre bröst Eh, jo hon har, har hon inte ett och bortopererat bröst? Var det det hon hade? Ja du ser Ja inte fan kan hon ha tre bröst Det låter ju sci-fi mm. Ja jag kanske läser vad jag vill läsa Åh <laughs> är... oh, tre bröst Högsta betyg <laughs> <laughs> Ja exakt Nej men hon har ett, ett då, kanske det var. Men det är sådana där saker som är tydligt Att sådant hade Fleming Cairns skrivit om Att garnet har ett steg längre Ja möjligt men det är ju ändå liksom Markus Bismacker som på något sätt ska sticka ut som skurk mm. och, och det gör han ju inte. Eller jag tycker han är ganska blek. Det är eh, jag köper inte riktigt grejen och sen har jag ganska stora problem faktiskt med att Bond skulle på något sätt vara intresserad av Sidor liksom Felix Leiter's dot Ah, oh. den flyger inte riktigt inte riktigt um. ja, det är ju intressant det här att det här är väl enda gången, eller sista gången som vi reflekterar över hur gammal Bond kanske är, för att vi stöter ju på Felix Reitersdotter och vi stöter på en arv till en annan karaktär också i den här ja just det och det är som, vi får ändå höra att Bond börjar bli lite gammal och han klädde ut sig till konstprofessor i början av boken. Vilket är jättekonstigt också. Ja. Han beskrivs att han har på sig lös mustasch, Som är grott som hans hår. Det var som, jaha, okej. Okay, bonde alltså grå här nu. Men ja för mig var den här boken allt om bara Jag hade en jätte jättebra upplevelse när jag läste den. Ja, det är ju Och hade jag gått tillbaka... Ja, men precis. Hade jag gått tillbaka och bara analyserat den så hade jag förmodligen varit mer negativ till den. Men känslan när jag läste den var superpositiv och då köpte jag allting också. Ja, men jag är själv faktiskt... Eh, även om man kanske inte kan tro det. Jag är, jag är inte så jättebra på att analysera. Eller, jag går ganska mycket på magkänsla. Eh, och även så med den här boken. Eh, jag, det som jag stömer på brukar ofta vara ganska grej, då stör jag mig, faktiskt på riktigt. Mm. Men Emanuel, slänger du ett betyg? Jag är generös och säger 4 av 5. Ah, då byter vi plats. En stark tvåa från mig. Mm. Och jag måste säga att första kapitlet i den här boken utspelar sig på en Boon 747 det. som håller blir kapat. Och Bond tillsammans med en SAS-grupp ombord för att stoppa den här kapningen. Och det är rugget bra. Här snackar vi pre pre-title sequence material i en craig film Ja, det, det, är ju, det är ju. Det här är ju Bond, Bond-film. Liksom. Verkligen. Han sitter där och han dricker väl någon drink till en början. Och han sitter där utspridd med alla andra, de här SCS-männen. Och sen sker kopplingen och de bara stoppar det. Mm. Ja, det är riktigt bra. Och sen slutar det med att han, han läser spekter på en lapp, tror jag. Och så är han nervös. Mm, det, det, det ska ju vara dels det vill jag ge Gardner i de flesta av hans böcker oavsett så liksom egentligen kvalitet så är det ganska ofta ett rappt tempo tycker jag mm, definitivt det, det kan bli lite långdraget ibland för han har ju sina återkommande issues i Gardner men han har ändå något sätt att alltid, handlingen rullar alltid vidare eller skeendet i boken Um, och därför tycker jag ofta att Även som First person Services Är en underhållande bok att läsa mm. För att, ja I hans, i hans bättre stina böcker Så är Tempot verkligen En fördel, för då är det verkligen Nu har en sak hänt och nu går vi vidare Utan att, utan att Gråta ner oss i detaljer Utan nu går vi vidare till nästa, nästa kapitel I hans sämre böcker så är det snarare Att ja här kanske vi borde ha fyllt på Lite mer men han går vidare ändå Som att han är lite trött på boken Ja. Men just, jag tror han var jättekritisk mot sitt ern och klippte bort mer än vad han skrev till. Så det är återigen på gott och ont. Ja, verkligen. Och här har vi ju en hissescen med bondoxider som rätt mycket påminner om ja, Bond- och Steisescenen i Evjordhökel. Just det. Det är det lugnt. Mm. Men det stämmer. Det är de här små, små grejer som slår den mm. i huvudet. På huvudet. På huvudet. Vi spolar vidare bandet. 1983 har vi en fin titel som heter Icebreaker. Mm. Jag gillar den titeln faktiskt. Ja. Och idén till den här boken började då. Garner blev medbjuden av sin vän- som Emanuel eh, nämnde alldeles nyss. Som hette... Hallson. Erik Karlsson. Erik Karlsson, precis. Som jobbade på Saab. Mm. Eh, och Garner blev medbjuden på en bilkörningskurs- i, liksom, i snölandskap till norra Finland. Och eh, gav den här idén till eh, Garner då. Eh, och den är väl även kanske den eh, första riktigt politiska boken som Gardner skrev. Eh, väldigt tydligt att Gardner är mer politiskt intresserad än vad Flemming var i alla fall. Ja, verkligen. Där har vi ett tema som går i, alltså från Icebreaker och framåt till sista boken så är det ju väldigt mycket politik som är i centrum. Ja, eh, politik, mycket ideologier. Ja, både till höger och vänster. Ja, exakt. Men det här då eh, i Icebreaker så finner sig Bond motvilligt rekryterad till en allians av agenter från CIA, KGB och israeliska Mossad. Och de här fyra beger sig till Finland för att eh, nosa fram National Socialist Action Army. Det vill säga någon sorts nationalsocialistisk eh, grupp. Mm. Och, och deras ledare greve Konrad von Glöda. Det är ett namn som på svenska inte flyger i alla fall. Nej, verkligen inte. <laughs> och han, von Glöda, då, är en tidigare SS-officer som nu vill se sig som världens nye Adolf Hitler. Säger han väl själv till och med. Mm. Finland. Finland, ja. Fantast, fantastisk miljö om jag får säga det själv. Ja, verkligen. Alltså, om, vi hade, om det var en tråkig miljö i Special Services med, om det är i Houston eller något i Texas, så är det riktigt färgstarkt här i Finland. Och det är ju så tydligt att Gardner har faktiskt spenderat ganska mycket tid här. Mm. För att det känns väldigt förankrat och, och, oh, förankrat och väldigt, väldigt eh, målande kring miljöerna på ett sätt som Gardner inte alltid var så bra på annars. Nej, exakt. Alltså jag, när jag läste Icebreaker så var det inte långt efter jag faktiskt var i Helsingfors. Ah. Och det var, då tänkte jag bara att om ja, jag, jag borde läsa kapitlet extra för jag visste att jag skulle dit. Och det är en del när Bond ska träffa en, en finska, tror jag att hon är. Hon bor i ett lägenhetshus och ja. det blir blivit en i lägenhet. Och hon bor precis i en park i centrala Helsingfors och huset är... Väldigt detaljerat, alltså beskrivet. Och nej, förbi det huset så är det exakt som han har beskrivit den. Åh vad coolt! Ja, verkligen. Ja, roligt. Mm. Det är väldigt roligt. Ja, exakt. Och det, det som är det som jag ofta <laughs> efterfrågar nu för tiden, framförallt med filmerna, är ju just det här att inte slänga tusen miljöer på mig i ansiktet under en film utan ge liksom en, verkligen en känsla- och låta oss leva oss in i den miljön- tillsammans med Bond. Mm. Och det tycker jag Garny lyckas väldigt, väldigt bra med här. Det är liksom nästan uteslutande- liksom finskt och ryskt- isande vinterklimat. Ja, och det är jätteatmosfäriskt. Ja. Och det är tillsammans med- då den här speciella gruppen- Människor Bond därmed. Där ingen litar på någon- det gör att hela boken är så otroligt kylig och paranoid på alla sätt. miljö karaktärer, känslor mot varandra. Och det är ganska ovant i Bond, men jag gillar det. Ja, det är väldigt fräscht drag att göra att sätta Bond i en större grupp av andra agenter Det ingen kan lita på den andra. Så om For Special Services var en... Sen efter att öppna vad filmerna av i samtiden så är den här helt annorlunda och på ett väldigt bra sätt Ja, verkligen Jag känner att den här boken hade gjort sig ypperligt på film någon gång i 80 talet det känns som att det här behövde Bond-serien en liksom isande kall bondberättelse helt enkelt där det inte alls finns någon form av romans eller elegans överhuvudtaget, om vi, om vi inför första boken förväntas att Bond ska gå på kasino och röka och dra bra repliker så är det som bortblåst Icebreaker, det kommer aldrig komma igen mm. för att här är det verkligen uppdraget och ingenting annat, det är i princip krig i Bonds omgivning och eh, det är väldigt många bra sekvenser staplade på varandra eh, som Bond utåker bilen på väg till det hotellet och han blir jagad av, är det snöslunger tror jag? Eller snötraktorer eller någonting? Ja, något, vis, något sånt och han blir fast mellan två snö Det är... Det snöar ute. Det är en mörk vinterkväll. Och vi som bor i Sverige vet ju sådana här. Och han ser norrskenet i bakgrunden. Och han tänker liksom, nu dör jag. Och det är som, oj, oj, oj. Det är väldigt, väldigt bra. Ja. Jag, kan, jag kan se mig Craig där i den här berättelsen. Faktiskt. Ja, faktiskt. Alltså rätt liksom hårdnackad... Eh... Det, det, är ju, det skulle inte vara en lätt Bond att spela, den här Bond. Nej. Här har vi en superintrovert Bond som är på gränsen till otrevlig hela tiden- för att han är så pressad. Ja. Och vi får faktiskt spendera lite tid i hans huvud också här. För en gångs skull. Mm. Det som jag tycker är lite tråkigt med Bond i, i just den här berättelsen- är att han är ju... Det är lite Goldfinger-syndrom. Han för inte handlingen framåt särskilt mycket. Han är ganska passiv. Ja, precis. Det här känner jag att här är första gången jag på allvar känner att Garn är inte intresserade av Bond. För så fort han väl går tillsammans i den här gruppen så läggs fokuset väldigt mycket på amerikanen och russen som är med i gruppen. Mm. Och de framstår som jättekarismatiska, världsvana, de har gjort allt, sett allt. Och de pratar om varandra som de i mitt tyckte kanske borde prata om Bond. Att de är liksom legendariska personer som har, som har gjort allt. Medan Bond sitter egentligen mest bredvid och är tyst och lite sur. Ja, precis. Garner målar ju upp en Bond som inte vill vara där han är. Mm. Han gillar inte att bli inslängd med KGB och Mossad och hela gänget. Liksom. Och det köper, för det är ju i linje med hur Bond är som karaktär. att Han vill, han vill jobba ensam helt enkelt. Men... men han ska alltid vara han ska alltid vara ledaren i gänget. Ja, men exakt. Och så fort han är i gruppen så faller han på sidlinjerna medan när Bond mm. spenderar tid själv vilket han gör ändå stor del av borten är han då en den vi känner till och då funkar det väldigt bra och sen är det här också första gången som, som vi får möta Garners fina fina ja, olat med dubbel och, dubbelspel och trippelspel det är kors och tvärs alltså <laughs> det gäller att hålla i hatten för här går det undan när det kommer till dubbelagenter och allt möjligt. Alltså, själva idén med en dubbelagent, jag älskar det. Men mm. för tusan, nöjd med en karaktär och gör det bra. <laughs> Fast på ett, det, på ett sätt så, just den här boken, så blir det som ett tema att ingen litar på någon, det är kors och tvärs och därför tycker jag att det är okej. Okay, även om jag tror att det hade kunnat göras smidigare. Ja, han faller ju precis på målsnöret Ja, verkligen Sista två sidorna när det blir Riktigt, riktigt konstigt Men annars, fram till dess Så är det ju, är det ju bra ja. Även om man för en sekund Till och med misstänker att M är en dubbelagent Vilket man alldeles gör göra i en månbok Ja, det blir lite märkligt ehm, Ska vi sätta ett betyg Och hoppa vidare Ja, jag vill bara säga att här kommer första Tecknet på att Garner kanske börjar vackla- i sitt skrivande. Och det kanske vi ser tydlas- i styrken. För det kommer många- sådana här styrkar framöver kan jag säga. Ja. Som kommer de sista- 60 sidorna och inte lämnar- något avtryck överhuvudtaget- och sen försvinner- utan att Bonny är involverad. Det kan jag väl säga utan att avslöja för mycket. Nej, verkligen. Konrad um, von Glöda. Jesus. Och så har vi dessutom- Paula Wacker. Paula Wacker, ja precis. Jag vet, som svensk så går det ju inte att läsa det här. Liksom, just namnen. Nej, han säger väl att glöda- it means shining in Swedish. Tror jag det står till och med. Vilket det inte riktigt gör. Men ja ja. jag. Nej. Ehm. Ja. Betyg. Den här är svår att betygsätta för att- rent- hur den är skriven, hur den är upplärd atmosfäriskt- så borde den vara bättre än för Special Services. Men jag har lite för många problem med den här. Framförallt när det kommer till skörken- och när det kommer till gruppdynamiken. Och lite hur den beror bond. Så det blir en... Jag väljer att sätta halvor- mm. när det gäller bondböcker, för det är mycket enklare då. Så halv sätter jag på den här. Ja, jag, jag landar på samma, faktiskt. Ja. Eh, det hade... Det, liksom, det finns så mycket bra att stå på och så mycket som funkar. Men det är det där lilla målsnöret, som det beryktade målsnöret. Eh, han är rolig som inte riktigt i hamn, liksom sista akten om man säger så. Precis. Och jag tror att om man läser de här tre första och man är någorlunda positiv till åtminstone någon av dem som man vill och fortsätta. Men efter Icebreaker, då börjar åsikterna gå isär på riktigt. De det tror jag. Ja, de flesta som läser Gardner De tre första de går an, sen är ute på Halis. Liksom. Sen kan vara som helst stända. Precis, det är ju nu Bergedalbanan börjar på allvar. Ja, Gardner fick sitt eh, trebokskontrakt eh, förlängt. Och jag tror att han skrev eh, ja, eh, på enbokskontrakt hädanefter. därefter. Mm. Det, också, det här var första gången som han faktiskt fastnade- jag tror inte på skrivkramp- hade han sagt, men jag var väldigt nära det- med Roll of Honor. Och Roll of Honor, det leder oss in i 1984. Eh, Gardner tyckte att den här boken- var väldigt, väldigt svår att skriva. Eh, och han gillade inte boken- eftersom man ansåg att den här skrivkrampen- var någon sorts signal att- det inte riktigt var på rätt väg- men var under tidspress. Så att han var tvungen att bara- trycka vidare. Ehm... Och den här boken handlar då om, eller handlar om, det börjar med att, ja, jag vill inte ens läsa sånt här. Bond får ett, Bond får ett stort arv från en okänd farbror. Ja, ja, nej Är det John Logan som har petat på John Gardner? Alltså sånt här. Man, det går inte att skriva sånt i, i vad som helst. Ingenting. Det är sig förbjudet. Ja. Oj, en okänd farbror. Jag får lite pengar. Nej, skit samma. Eh, Bond anklagas för oegentligheter i tjänsten och kastas ut. Och med avsky till sin tidigare arbetsgivare placerar Bond sina tjänster på den öppna marknaden. Och där lockar han till sig uppmärksamheten hos företrädare för Specter igen som av någon anledning är väldigt villiga att sätta sin tidigare fiende på, på sin lönesedel. Men det fattar väl alla. Det är ju en bluff. Bond eh, har inte blivit sparkad utan det är ju en plan för att få, få Bond inne i fiendens organisation. Och vi får följa Bond en hel månad i Monte Carlo med en CIA-agent, Percy Proud som lär honom vad Program... skrattar du? Och... Skrattade du? Eller harklade du med? Ja, jag skrattade åt namnet. Ja, alltså... Ja. Bond ska lära sig programmeringsspråk och datorer hur det funkar. Och med det så lockar Bon till sig J. Autumn Holy. En agent för Specter som hoppat av från Pentagon. Och startat ett dataspelsföretag. <skrattar> Ja, men alltså, det här är ju så mossigt. Mm. Oh ja. Yeah. Det, det... Jag vet inte. Jag vill inte se, jag vill inte läsa som en bomb som sitter instängt på ett hotellrum och läser programmeringsspråk. Nej, alltså... Jag menar, Flemings böcker kom 30 år före det här och de är inte alls lika daterade som det här är. Nej, och det är väl det som är... Det här visar ju sig nackdelen med Garners fascination- för ny teknik. Mm. Att, just det här, att, att bygga en hel story- kring eh, datorer och programmering- det, det, det, det går ju... Man väntar två år och så är det utdaterat. Det kanske man inte fattade då- men det är ju anledningen varför det är så otroligt mycket- i den här boken som inte funkar. Ja, och det där med att han hade skrivit Kramp- det märks i den här boken- här är det inte mycket som faller rätt alltså. Det är långa kapitel som inte leder oss någon vart. Det är en handling som till en början är rätt intressant som inte heller leder oss någon vart. Vi har en skurt som är totalt uddlös. En bondkvinna som inte gör någonting. Medan att hon har ett väldigt homogent namn. Vi har uh, ingen action-sekvenser nämna. Det är bara massor med... Meh. Det är väldigt... Uh, det är en axelryckning i den här boken för mig. Det som är synd är att alltså själva- grundplotten, skurkens idé- är egentligen superbond, superbra- mm. när man väl får veta vad det är för någonting. Ja, verkligen. Men, men det tar jättelång tid. Det, det hade gått att göra den här boken- så otroligt mycket mer fascinerad. För det, det är ju den här boken, eh, som du nämnde förut- slutar ju på en seppelinare- Mm. Eh, och Spectre ska de ska de ska få vad fan vad är det, de ska ha kärnvapenkoder eller få kärnvapen att avfyras äh. ja via hans eh, dataspelskunnande så ska den här Jay Holy ta kärnvapenkoderna från båda nationerna och till sin hjälp så har han någon, eh, någon Kommandör inom amerikanska armén också och det är ju surtart spektret som ligger bakom det. Exakt och det som är det är ju ett möte då mellan Sovjet och USA de mm. presidenterna och det är ju bara de som har kärnvapenkoderna så då ska de flyga med Zeppelinare ovanför så att de är på exakt rätt GPS-punkt och på så sätt i det här eh, eh, dataprogrammet då skulle de kunna snappa upp det. Kunna lura, lura, system, please, lura systemet att det är faktiskt är presidenterna som vill ha kärnvapen koderna. bra men det blir inte så bra. Eller det är, ja. ja. Det är en tydlig utveckling av Thunderball-handlingen. Istället för att man faktiskt tar atombomberna så tar de koderna till atombomberna. Man mm. menar, den här kom ju samma år, eller den kommer ett år efter när vi sen över igen. Men det var i liksom samma tid era och... Och ja, det, John Rahner sa ju det i, i en intervju Att han hade ju skrivit en lång sekvens Om där Bond och Sjuriken spelat Dataspel mot varandra Som mm. han varit sen trunna att stryka För att det sades att en sån del var med never say never again. När det i själva verket inte var alls som man kanske hade trott Men de var ju att byta ut den här scenen mot någon Om det var någon schack eller något sånt där Ja det är någon sorts krigsbrädspel. Ja det blir väldigt märkligt Hela grejen i alla fall um... Och sen, och det här är också första gången eh, Garners enorma ovana med smeknamn mm. kommer igång. Mm -hmm. och, och hans kvinnliga karaktärer ska alltid ha manliga smeknamn. Ja, visst, är det konstigt. Ja, hon kallas för Percy fast hon heter persephone nothing Och det, ja jag hade säkert gillat namnet Persephone eller vad du heter men Percy Proud det låter ja nej och Garnes kanske absoluta låg det är när han spend... alltså när Bond och hon spenderar tid på hotellrummet och Bond står bakom henne och tittar ner på hennes rygd tavla och ser att alltså det var och jag citerar på svenska för att göra det tydligt Bonds nackhår reser sig när han ser den saftiga det saftiga födelsemärket på Percys nacke. Det är som, vafan! Just det här är märkligt! <laughs> ja, jag vet inte. Ett saftigt födelsemärke, det är fint. Ja, ja så ja. Den här boken saknar egentligen allt som karaktäriserar en, en bond förutom och handlingen ja. i sin grund. Så vad vill du betygsätta den här med? Ja, jag är generös och sätter två av, två av fem. Alltså 1,5 är nog mer rimligt när jag tänker efter. Ja, jag har en, en svag, svag två. Mm. För att jag, jag vet inte. Det är det här, jag läser ju boken och den försvinn sidan försvinner det en, finns någon underhållning men det är ju inte bond liksom. Exakt. Den är enkel att läsa, det får man ge den. Och pluspoäng, jag gillar idén som ett what if scenario att Bond skulle lämna att han skulle lämna hem, alltså att han skulle lämna sitt jobb och att han skulle sätta sina tjänster till förforan för Det är en intressant tanke som alldeles kan hända. Och den är ju också eh, delar ju <laughs> den blä? det är ju Golden Gun Lotten, egentligen. Ja. Att Bond, Bond låtsas... Han vill komma in i skurken entourage och lossas vara... Eh, inte en annan, men... Eh, ja. Du förstår vad jag menar. Ja, men precis. Och sen... Återigen, här är det ju av som lånar från boken. Att det är ja. Max Soren som håller på med datorer. Och så till det här filmen slutar... Eller boken och filmen slutar med en zeppelinare. Ja, exakt. Så det är intressant. Och sen... Utan att säga vad sista sidan i den här boken är. Men oh, vad sista sidan. Ja, jag vet. Uh, det är vackert. Det är riktigt fint. Vi kan ju säga det också att det här är ju första gången som Spectre faktiskt egentligen har en helt en ny chef. Mm. Som inte har någonting att göra med det av liksom, Blåfeldt. Uh, det är en man vi namn Tamil Rahani. Och det, den grejen gillar jag ändå att spekter har gått vidare. Ja, och att de inte är på det sättet de var i Flämningsburken, utan de är en form av gerilla-grupp som är stöd av den här väldigt rika och karismatiska frontfiguren. Mm. Och jag får lite kvantumvibbar av, av hela uppsättningen spekter. Ja, faktiskt han beskriver, han ser väl eller hör om Temin är på casinos i Monte Carlo Just det. han går runt och pratar med rika människor och liksom skärmar dem han har, han har någon hand i brittiska regeringen han bara är en supermänniska som är liksom 80-talets man och så är han ja, så är den där ja, det, det är ett grepp jag gillar Ja. Mm. och efter den här boken så tog han en liten, liten paus Fast det var bara ett års paus. Så att 1986 så dyker Nobody Lives Forever upp. Och det som är intressant: Gardner var ju uppenbarligen inte särskilt intresserad av Karibien som Flemming var. Det här är väl en av få gånger som vi kommer rätt nära. Vi är ju nere i södra, södra Key West. –så USA, men så nära Karibien vi kommer. Och Gardner fick frågan varför han aldrig lät sin bond besöka Jamaica. som ja, Vi tycker väl alla på något sätt att det är bonds ursprung på, på många sätt. Mm. Och han svarade då att jag antar att jag är inte är så förtjust i Jamaica. Det är inte vad det en gång var. Det är en del av bond, kanske på 50- och 60-talet. Men jag tycker att det är väldigt slitet nu. Det är väldigt personligt. Jag gillar inte Jamaika. Det är säkert min förlust för jag missade Jamaikas guldålder när människor som Flemming och Coward var där. När det var ett konstnärligt samhälle. Så det... På 80-talet så var väl inte Jamaika så exotiskt längre. Men Tän, jag vill ha han där ändå. Alltså. Det, ska... det får gärna vara romantiserat ute i fingerspetsarna. Bara han får vara där, tycker jag. Och Håller helt med. Men... Eh... I alla fall, den här boken tar ju faktiskt vid där eh, Roll of Honor slutar. För där har vi då eh, Spekterschef Tamil Rahani som är döende efter det som har hänt. Och har satt ett pris på Bonds huvud. Och strax efter det så kidnappas både Penny och Bonds trogne hushållerska May. Och eh, priset på Bonds huvud är då en Ja, en typ av tävling som Spekter anordnar och är egentligen öppen för alla som är villiga att fånga eller döda eller presentera bond för Rahani. Eh, där han senare ska halshuggas av guillotin. Det, eh, det här är ju en rätt rätt framhandling alltså. Mm. Verkligen. Och väldigt bra grepp också på vad man förväntar sig att en bondbord ska vara. Oftast är det ju Bond som jagar. Nu är han som är jagad. Det blir den här liksom lite kattorotta För att han är ju konstant jagad. Samtidigt som han måste jaga. Han måste ju hitta det för att det här ska få ett slut. Ja, precis. Och eh, det är riktigt högt tempo i den här boken. Och det är sällan den stannar upp. Och när den väl gör det så gör den det på den av rimliga anledningen tycker jag. Sen mm. har den ju ett par brister också att den blir ibland lite för kortfattad och det blir lite för många karaktärer och det här fara momentet tappas ju en bit in i boken men eh, i stora hela så, så är det ju en rappbok och jag tycker att om man ska ta ett helt nytt grepp om bondfilm någon gång i framtiden så är det kanske en sån här grej man borde göra verkligen, alltså det är ju grundidén här är ju jätte jättebra det är, jag gillar handlingar som är de måste vara ganska enkla. Vi kommer in senare i garner på handlingar- som jag inte ens vet hur jag ska kunna förklara på ett vettigt sätt. Men, men det är liksom... Det är liksom inte handlingen som behöver vara det så jävla speciell Utan det är ju vad man gör av det som blir grejen. Mm. Eh, och där stöter jag tyvärr på patrull ganska fort. Jag inte, gillar inte den här boken faktiskt- och jag, vet att jag är väldigt ensam om det för att eh, den här boken är också rätt unisont hyllad bland eh, bondfans. Mm, det stämmer, den brukar ju vara där uppe med de tre första mm. men jag är lite egen så att eh, <skratt> nej, Men jag vet inte eh, för det första så jag fattar inte varför mig och Manny ens ska in i den här boken så att det tycker jag inte funkar. Jag vill inte läsa om att Bond som kör runt på de två i en bil i Europa. Det är... jag... Nej. Nej. Alltså, mig kan jag förstå ändå. Hon är ändå, Hon var ju på en klinik när boken börjar. Hon skulle kanske bli kidnappad om de har gjort lite research. Moneypen är däremot, hon har ju inte alls samma relation till Bond i som hon har i filmerna. Så där, där korsas böckerna och filmerna på ett lite konstigt sätt. Och, ja. eh, det är väl så att Manöpen besöker mig på kliniken hon bor på i Schweiz eller vart det nu är. Ja, för att Manöpen råkar vara på semester där. Ja, och det är så, Nej, nej. Och som sagt, de har inte relationer relationen heller, Bond och Manöpen. Att... Nej, jag vet inte, det, det är väldigt mycket som faller fel för mig. Eh, karaktärerna är att bleka. Jag tycker inte att actionsekvenserna är så roliga och det är så synd att jag älskar ju den här tanken på Bond som åker runt i en bil i Europa. Alltså det kapitlet i Goldfinger-boken, ja oh, jag älskar det kapitlet. Mm. Det är någonting skönt med en avslappnad Bond som bara nu är jag ju inte så avslappnad i den här boken men det är ändå lite liksom åka runt på vägarna liksom. Uh... Sen en viktig skillnad där att i Goldfinger till exempel så är han ensam. Det är bondans tankar han åker runt och funderar, röker lite stannar och äter. Här är han jag för det första, vilket är inte ett större problem, att han är med två yngre tjejer som typ skriker på dem hela tiden. <laughs> ja ju det, två tjejer också. Ja, Fan. ja jag, jag tycker ändå det på något sätt lite, lite räddas upp att det, det är bra locations, mm. Europa som spelplats används på ett bra sätt, klimaxet är ju satans vad brutalt det är. Ja. Alldeles för brutalt i förhållande till vilka karaktärer som blir utsatta för vissa saker. Ja, och i förhållande till vad vi har läst om innan i boken. Men i och för sig, redan eh, han, den där tyska polischefen, får ju ett rätt hemskt slut också. Som hängs upp på en krok, eller vad fan är det? Ja, han kallas för The Hook och blir, han blir hakad va, från... Han får en hake genom sig från det stället man inte slår en i till ansiktet- och sen hänger han upp och ner. Typ. Ja, lite... Ja. Riktigt. Och det kommer också från ingenstans. Ja, precis. Samtidigt som den här boken- ändå har lite mer liksom. Eh, ska man säga, flärd och lite lyx. Mm. På något sätt. Men... Eh, det, den är ju... Ja, för jag fattar att man gillar den, men jag gör inte det tyvärr. Nej. Vi slår ihop den här boken. Betyg? Svårt att säga. Rent bokmässigt så gillar jag den. Den är, den är tät, den är rapp, ändå hyfsat originell, exotisk. Jag vill ändå känna att det här ändå är ett naturligt steg i John Garners riktning. Ja, vart han var på väg med sina bondböcker. Samtidigt hade jag en väldigt negativ upplevelse runt om när jag läste den här boken av helt olika anledningar som gör att hela boken överstruggas av det egentligen. Sånt kan ju verkligen spela in. Ja, så att jag har inte bemödat mig att ta mig tillbaka till den här boken. Jag vet inte om jag kommer göra det heller. Just av den anledningen. Men mm. eh, om man bara ser till boken så är det en, en tre av fem. Sa jag någonsin vad den heter? Eh, ja, det gjorde du. No, nobody lives forever. Ja, ah, skitsamma. Jag... Nej, en svag två. Mm. Jag går inte igång på den, tyvärr. Ja. Ehm, och om man inte går igång på den boken, så kommer en ny bok, en till bok, där man i alla fall inte går igång på titeln. Nej, det är ju titeln. titel. Ja, för Gardner han fick inte så ofta namnge sina egna böcker det vet vi inte kanske allt om det är på gott och ont eh, han har väl sagt att ungefär hälften var hans egna titlar några var av den här Peter Jensen Smith och resten av var av förläggarna mm. och det här boken heter No Deals Mr. Bond eh, och Gardner säger att det är en hemsk titel men det var den bästa av ett gäng riktigt dåliga <laughs> Man vill ju veta vad de andra titlarna var. Ja, men det vi, vi, finns ju två titlar som faktiskt var på listan. Vilka var det då? Och det var Oh No, Mr. Bond. <laughs> Och Bond Fights Back. Ja. Oh. <laughs> Okej. Okay. Det låter som så här. titlar på soundtrack typ. Ja, oh, eller titlar på filmer. Jason Connery hade kunnat vara med i. Eller Neil Connery. <laughs> Ja, nej, den titeln, men det fattar de väl kanske sen att det var inte så bra. Det som är speciellt här är ju att eh, det är första gången, tyvärr så kommer Gardner fortsätta med det här också, att M skickar ut Bond på ett uppdrag utan att ge honom en riktigt full briefing om vad det egentligen handlar om. Mm. Vilket är jättekonstigt. och Gardner försöker halvhjärtat <laughs> försvara sig själv med att säga att Nej, jag tror inte att M skulle göra det på riktigt. Men det blev en mer intressant historia. <laughs> <laughs> jag, tror, jag tror sanningen är att Brana visste nog inte själv vart Borten var på väg. Nej. så att han, han skrev bara lite som det kom och sen blev det som det blev. Ja. I alla fall. Fem år tidigare så har Bond varit med och hämtat hem två dubbla agenter från Östtyskland. Och deras uppdrag hade varit en så kallad honey trap. Där de skulle komma nära sovjetisk och inte bara spionera för brittiska underrättelsetjänsten utan även säkra avhopp från två högt rankade sovjetiska officerare. Och det här uppdraget betraktades som ett fiasko när medlemmarna blev avslöjade. Och fem år senare, då landar vi där i så kallad nutid 1987, så upptäcks. Det är att två av de här dubbelagenterna har blivit brutalt mördade. Och Bond skickas för att hitta de återstående tre medlemmarna- innan de går samma öde till mötes. Och... Ja, här har vi faktiskt igen en... Det går att sammanfatta vad den här boken handlar om. Mm, men nu är det bland dem... Ja, inte så många böcker till man göra att det på. Nej, eh, men jag vet att det här var inte din grej i den här boken- Eh, nej, det är faktiskt den enda bondboken jag inte har läst klart. Mm. Jag läste lite drygt hälften och sen kände jag att nej, att, att jag läste den här förut och det är för att jag har inte läst den här ordningen nämligen och en bok vi kommer prata om snart har nästan exakt samma handling. Just det. Och då var det som, nej, när det kommer en speciell scen i mitten, den här är ju med i den andra boken så att, Nej, jag lundade bort den och kände att jag har inte tid för det här, faktiskt. <laughs> ja, men på riktigt, jag kände det att jag kan göra, jag kan göra något bättre med min tid. Ja. Och eftersom eh, jag ville inte lägga undan egentligen, men samtidigt, nej, jag hade inget intresse av att fortsätta. Och inte för att den är särskilt dålig, bara för att den är en stor artsbrytning. Du får väl pocka upp den om tio år eller något, kanske? Exakt. Någon gång. För att jag, jag gillar faktiskt den här boken. Mm. Eh, det är eh, det är också det här lite kyligt, kalla kriget. Det, är, det här känns kalla kriget. Eh, och inledningskapitlet med Bond som hämtar hem eh, de här agenterna. Oh, det är riktigt bra. Ja, det är bra. väldigt, väldigt bra. Ja, det, är också, det, det, det här är en pre-title man vill se. Ja, och jag kan lätt se Daniel Craig i den här scenen. Ja, det är, det är mörkt och eh, det är det här liksom. De är väl i Östersjön till och med? Ja, utanför typ, Polens just tror jag. Ja, och det är, det är natt och det är mörkt och kallt och det är väldigt stämningsfullt. Mm. Och det är som vanligt med garner så håller det ju inte hela hela vägen. Det är, <laughs> och det är dubbelspel till höger och det är massor med karaktärer. Och det är ju det här, har man för många karaktärer så kommer varje individuell karaktär inte hinna få så mycket tid. Vilket gör att de lämnar inga avtryck för vi hinner inte lära känna de här sitokaraktärerna. Vilket är väldigt synd. För annars tror jag att den här boken hade kunnat bli väldigt väldigt bra. För det är, det är ändå något speciellt det här när, när Gardner verkligen går in i modet Kalla kriget. Och det är väldigt påtagligt med KGB och GRU. Och det är de som är skurkarna. Så det är ju väldigt politiskt. Det, det, det här det är Sovjet mot eh, Storbritannien. Och det är ju på ett sätt som filmerna definitivt inte var. Så det är, det är roligt att läsa en annan sida av samma konflikt egentligen. Mm. Eh, men sen är det ju Gardner-avtryck. Så det bara skriker om det. Eh, det här med... ja. Dubbelspel och ja, karaktärer och jag, jag kan inte ens jag minns inte ens vad skurken faktiskt heter. Eh, nej, inte heller. Nej, för han och det är ju tyvärr ganska trist. Men jag avhandlar här snabbt. Jag är en, en, en trea. Jag tycker att det är en kul kul bok. Jag Men det jag tycker att det är en underhållande bok. <laughs> ja. Kul den är allt annat kul. Men den är ganska bra. Ja. Tycker jag tycker. Eh, oj, är vi inne nu i de böckerna som du faktiskt inte har läst också? Ja Hur ska jag sk bränna av det här på lästas sätt? Jag tycker du tar titel, handling och vad du tycker om dem Ja eh, 1988 så kom en bok som heter Scorpius Och eh, det här är också sammanfattar det här på ett sätt som inte låter Mongo gå inte Så vi kör Mongo <skratt> För att Bond kopplas till eh, mordet av en kvinna som hittas i Thämsen. Eh, och då kallar M in Bond självklart för att understödja utredningen kring det här mordet. Och Bond känner inte den här kvinnan. Eh, men hon har hittats död med Bonds telefonnummer. Och hon var medlem i en kult som kallas för The Meek Ones. Och drivs av Father Valentine- och CIA informerar att Valentine är ett alias för Vladimir Scorpius som är en vapenhandlare för många av världens terroristorganisationer och nu börjar det när Storbritanniens parlamentsval närmar sig så påbörjar Scorpius ett heligt krig mot Storbritanniens invånare och kultmedlemmarna offrar sina liv för mänsklighetens bästa mm. i sina självmordsattacker mm. ehm Ja. känns som ändå en rätt högaktuell handling. Det får man säga. Men det är så jäkla mycket konstigt i den här boken. Det är, det här är, jag skulle säga att det här är den mest udda, den konstigaste bonboken av alla. Det är liksom det är dessa exorcistliknande scener med de här medlemmarna som liksom talar med så här förvrängda röster och återigen dubbla och det är fejkrölopp och det. Är, Nej, det här jag vet inte tusan vad som hände här. Alltså. Och det som är konstigt är att halva första boken utspelar sig i London med omnejd. Så det är väldigt lite miljöer. men det är så fruktansvärt rörigt och så konstigt. Det är, de kör fram och tillbaka i London och det är karaktärer hit och dit och James Bond är, det är inte där han som han, som han borde vara. Eh, och som vanligt så finns det ändå lite redeeming-grejer. Och det är skurken, Scorpius. Väldigt bra. Sen inte jag varför... Det är, om man tänker så här... ja, Scorpius är en vapenhandlare åt terroristorganisationer- och vill störa eh, Storbritanniens parlamentsval. Supersimpelt. Varför ska han blanda in kulter och exorcism och... Jag vet det kan alltså... Det låter, ju, det låter intressant, det måste jag säga. Ja, det, äh, <laughs> ja men ja, det är tyvärr inte rätt tycker jag. Nej. <laughs> Och vill du, vill du veta vad, vad den kvinnliga huvudkaraktären kallar sig? Det var manligt antar jag. Ja, Harry. Äh, vänta, är det hon som är Harriet Horner? Ja. Ja, just det. Ja, Okej. Okay. Harry Horner. Harry Horner. Ja, det låter ju som en brittisk man- som sitter på pub och dricker Guinness. <laughs> och det är här hon inte kan säga. Nej, okej. Okay. Vad sätter du för eh, betydelse? En svag tvåa igen. En svag tvåa. Ja, så ner det en svacka för dig. Ja, verkligen. Verkligen svacka. Eh, bra klimax. Bra twist på slutet. Eh, så. Det, det roliga är faktiskt att- eh, Bond åker på- flygresa till USA. Och då tittar han på The Untouchables okay. och påpekar att Sean Connery är en av hans favoritskådisar. Uh, okay. Ja, okej. Ja, just det. Yep. Ja. Nu går vi vidare. Jag tycker det är intressant och en sak att det är en stjurk med namn. När hade vi en sån sist i Garnersbuckel? Exakt, han är inte så bra på det, Gardner. Det där med namn alltså. Mm. Men eh, 1989 så kommer Win, Lose or Die. Eh, ja, Win, Lose or Die. Ja, titeln... Ja, skitsamma. Eh, det slog mig nu. Vi har ju sett Bond i, i flottans uniform på film några gånger. Mm. Men var han är. –Flemming lät han aldrig ha uniformer? Eh, nej. Nej. För det är ju ett grepp som jag tror att vi alla i podden är ganska gillar. Ja, alltså jag tänker ha Bond, ens kallad för Commander i burkarna, om någon annan än M. Nej, det har han kanske inte. Och i filmerna var det rätt ofta, blev det i, i alla fall fram till 70-talet. Ja. Exakt. Och. Eh... På så sätt så är det här första gången som vi i böckerna får Bond i flottans uniform. För det är en del av uppdraget att Bond blir återförd i brittiska flottan. Och så blir han dessutom befodrad från commander till captain. Bara att det är... Nu har jag inte läst boken. Nu får jag, nu får jag flika in den repliken. Men att det känns omotiverat. Jag vet inte. När jag läser det så... Mm. Så bara köper jag det. Jag vet inte varför för det förklaras inte egentligen varför han skulle behöva bli befordrad. Men det som i alla fall är kul är att det är så himla tydligt att Gardner är fascinerad av flottans värld och därför känns det ändå på något sätt som att ja men här ska ju bond vara. Det är ju Flemming han det var ju han som skrev att bond kommer från den världen så att det känns rimligt på något sätt. Det låter ju ändå intressant att, att den utspelar sig i flottan. För det är någonting vi har sett väldigt lite av i Bondsvärld. Trots att han är kommendörkapten, nu i det här fallet kapten. Ja. Så är det ändå intressant att han väljer att placera en handling inom den världen. Ja, exakt. Och handlingen då, så lite kort. Så blir M delgiven information att en terroristorganisation, det är några gånger jag sagt det nu med Gardner eh, som kallar sig för BAST och de planerar att infiltrera och förstöra ett eh, hemligt toppmöte ombord på ett brittiskt hangarfartyg och Bond tillfrågas att eh, vara säkerhetsansvarig på det här fartyget under en krigsövning eftersom då man tror att BAST kommer utföra den här attacken under den här övningen eh, och de har då med sig de här. Tre hemliga gäster. Eh, vi kan säga att det är presidenter och premiärministrar från eh, några kända länder i världen. Mm. Eh, och det som gör att den här boken funkar för mig är att det är, vä det är en väldigt intressant idé. Den är väldigt originell men känns fullt i bondsvärd. Mm. Eh, och det är när vi väl, en liten, den lilla delen som vi spenderar på det här hangarfartyget Så är det, det, är, det är liksom sneaky bond, det är detektiv eh, Det är lite folk som, eh, eller en person eller två som dör Och som bond då måste ta tag i och eh, försöka nysta i den här härvan jag hade nog velat spendera ännu mer på fartyget än vi faktiskt gör– –för det är verkligen bokens starka del. Ehm, för det är det som också är lite synd att Gardner berättar väldigt mycket om skurkarna. De flikas in mellanåt. man får höra deras diskussioner– –hur de ska försöka få ro, ro i land, den här planen. Mm. Och så får vi tillbaka då till Bond som lite famlar i mörker. Ehm, har jag nämnt dubbelspel– inte än, men jag misstänker att det kommer. <laughs> ja. Ehm. Och det är också det här. det här. Det är en väldigt bra idé. Ehm. Som funkar på ganska många plan, men inte riktigt helt. För att vi, vi lever lite för mycket, lite för lite ska jag säga, i, i Bons värld. Ehm. Och Carne lyckas väl inte liksom hålla den här. Handlingen är riktigt stringent. Eh, hela boken är genom. Klimaxet eh, är ganska blekt. Men det är tillräckligt för att jag ska ge den tre stycken eh, <laughs> serjantstjärnor och fem. Jag vet, jag vet inte <laughs> Kul att höra att vi är på väg uppåt på tidsstaden i alla fall. Ja, vi får se. Vad kommer sen? Jag bläddrar. Oh! Broken claw. Exakt. Vi är inne i 90-tal, vi är inne i nutiden. Härligt. Mm. <laughs> det som ändå det är lite intressant- att vi, vi är ju nu liksom... Kalla kriget är ju i någon sorts slutfas. Eh, Sovjet håller ju på att vittra sönder. Och eh, Gardner skiter i det. Vilket är ganska uppfriskande. För det har varit mycket sånt nu. Ja just det, den har, den här har väl ingenting med kalla kriget att göra? Nej. Precis. Eh, för Bond eh, har ju då spenderat ett helt år, vilket vi kanske inte riktigt har fattat i eh, boken innan. Han har spenderat ett helt år inom Royal Navy för att liksom dels fräscha upp sig och eh, ja, lära sig allt på nytt eftersom det var länge sedan han var inom flottan. Eh, och han är less och hotar att säga upp sig och, eh, jag vet inte om det är så smart att beordra någon på semester som är less men som med bond reser till British Columbia i USA och stöter på Li Fuchu en välgörande filantrop med dels då amerikanskt ursprung indianskt ursprung och kinesiskt ursprung och han kallas då för Broken Claw på grund av en deformerad hand mm Mm. Och sen eh, efter den här lilla semestertrippen då så skickas han till San Francisco. Där han ska undersöka en kidappning av flera forskare som har arbetat med ett nytt system för att upptäcka ubåtar. Och Bond får hjälp av en CIA-agent som kallas sig för Chi eh, Och hon, ja, hon är i, hon ju kinesiskt ursprung. För de går undercover, de ska låtsas vara... Eh, vad ska de vara för någonting? Ja, på något sätt ska de skickas undercover istället för några andra för att utvärdera den här u innan den ska köpas av Kina. Så att Gardner har ju tröttnat på Sovjet och drar in Folkrepubliken Kina. Och det tycker jag väl funkar. Det, är... det har väl inte hänt sedan Colonel Sun egentligen. Uh, nej. Och det är ändå ett intressant grepp att göra det- med tanke på allt som hände i Kina- årets slutet på 80-talet. Ja, exakt. Um, Broken Claw är... Garner gillade inte Broken Claw alls. Uh, och det var lite som du och... Vilken kan vara nu du sa? Uh, det hände mycket hans liv för det här tillfället. Mm. Gardner hade precis flyttat till USA- och fått beskedet prostatacancer. Exakt. Så den här boken skrevs helt och hållet- under hans återhämtning efter operationen. Så Gardner själv gillar inte boken. Glidrose gillade inte boken. Och Raymond Benson gillar inte heller den här boken. Men jag gillar boken. Härligt. Ja. För det här är ändå Gardner när han- man kan tycka att han kanske lamnar, hamnar på fel sida sträcket. Men han lägger manken till och försöker ändå på något sätt hitta Flemming-touchen. Eh, Vilket han inte alltid försökte. Så han försöker den och ja, ibland lyckas, eh, tycker jag. Det är lite mer flärd, lite mer lyx. Och skurken är ju fantastiskt flemmingsk. flemmingsk. Brokerklåli med en deformerad hand- jag har hört väldigt mycket om den här boken. Väldigt många skilda saker. Det, det som jag alltid hör det är att klimaxet är väldigt brutalt. Det är väldigt brutalt. Att Bond inte borde överleva överlevt egentligen. Nej, alltså det är ju... Det är utdraget. Det är riktigt brutalt. Det är nästan för mycket för Bond. Men det, eftersom den här boken är ovanligt... Eh, jag ska säga fantasirik för att vara Gardner. Så, så är jag med på bollen på något sätt. Alltså bara titeln signalerar ju att det känns på något sätt som en återordning till Flemming. Ja, precis. Och det finns också... Det är inte på något sätt att Gardner försöker härma, men det finns liksom... Inledningen påminner lite om livet and let Bond går runt i... Eh, British Columbia och upplever USA lite på det sättet som Bond upp, eh, upplever. Mm, ja. Eh, Harlem. Harlem. Och, eh, och så är det lite Goldfinger på vägen, känslor där. Eh, så att. Men eh, en hyfsat stark 3-3 faktiskt. Mm, ja. Det är intressant. Tiderna måste ha varit att vara Bond-fan. License the Chill kommer att bli och Broken Claw kommer som som liksom två helt vitt, vitt skilda världar. Där Bond, är liksom, mm. Bond har ingen identitet längre på något sätt. Varken på film eller i bortform. Det är precis vad som helst kan komma. Liksom. Ja, det gör om man tänker sig tillbaka till 1983. Octopussy och Icebreaker. Helt oskilda, alltså helt skilda grejer. Ja. Och det känns som, utifrån det du har berättat om Broken Claw, John Garner gjorde sin liksom sista ansats att försöka härma Flemming mm. i sin karriär som bondförfattare. För nu kommer ett par där det är väldigt långt ifrån Flemming. Väldigt, väldigt, väldigt långt ifrån. Nu är det som sista steget ifrån vad som gjorde bond till bond. Exakt. Och det som är intressant är att... Eh... Gardners böcker ändå inledningsvis av hans tid sålde ändå väldigt bra. Mm. Men siffrorna blev, blev ju sämre och sämre med tiden. Ehm, det, kan man ju, det kan man ju debutera in i dödagar om det är för att man tycker att böckernas kvalitet blev sämre. Ehm, men sen kan man ju också se att omvärldens intresse för Bond svalnade lite sakta under 80-talet. Och sen hade vi en sexårsperiod när Bond inte... Fanns på Vita duken och då kan jag tänka mig att också böckerna led av det Ja, och sen har vi de fansen som ändå varit kvar som fick sin dos av Bond enbart genom John Garners böcker Det är ändå rätt häftigt att tänka på De riktigt hardcore Och då var det de här böckerna som kom ja. ehm, Och Gardner var ju också väldigt besviken på att de amerikanska förläggarna Putnam inte pushade för hans böcker i någon större utsträckning framförallt mot slutet och det gällde i allra allra högsta grad The Man from Barbarossa som kom 91. Ja. Yes, och det här var märkligt nog då Gardners egna favorit för att det här var ju nog första gången han verkligen på allvar bara nu gör jag det. Nu skit jag i formulan, jag gör vad fan jag vill och så får ni säga vad ni vill. Och så gjorde han det. Och vilket ledde till att främst de amerikanska då Putnam- de klagade konstant på boken under dess tillkomst- när de fick läsa utkast och så vidare. Vilket gjorde att de inte gjorde särskilt mycket PR för en alls. Vilket Gardner blev väldigt bitter på. Ja, de släppte väl den inte ens knappt i USA? Jag tror att de gjorde det- men de kanske väntade till pocketutgåvan, kan det vara så? Ja, för att jag vet att Peter Jensen Smith på The hand Hull gjort sådär som Garners favoritbord. Det var så. Sen ju med, ja, Han hull ju med om att det var den bästa. Mm. Och för att då. För att ni ska förstå. Hur annorlunda är. Så börjar berättelsen. Med en prolog. Eh, som ser tillbaka på den nazistiska massaken. I Sovjetunionen. Vid Babi Och en eh, fiktiv karaktär. då eh, Som heter Josef Vorontsov. Och som då medverkar. Och utför den här massaken. när vi sen kommer tillbaka till 1991 så kidnappas en äldre amerikan i New Jersey av en rysk terroristgrupp, har ni hört på maken, som heter Scales of Justice. Och den här mannen då kidnappas i tron om att han är den här krigsförbrytaren Vorontsov. Och gruppen eh, Skates of Justice då de kräver att den sovjetiska regeringen ska ställa mannen inför rätta för sina eh, brott. Och börjar avrätta regeringschefer som vägrar att göra det här eller som är långsamma på att reagera. Och det som sen visar sig att situationen är lite mer komplicerad eftersom CIA och Mossad redan tror att Vorontsov är en annan person som de har under övervakning. Mm. Och så skickar vi in James Bond eh, Bland annat så infiltrerar då han The Scales of Justice Som en kameraman <laughs> Och eh, jag dokumenterar den här gruppens egen regisserade fake-rättegång Han lever sig verkligen in i rollen som kameraman också Fascinerande hur enkelt han har på en kort ny dialekt och snackar bruna bönor till frukost. Det är jättemärkligt. <laughs> och, och så har vi en eh, M som har, reser till Stockholm. Och äter lustfyllt Janssons fästelse på Grand Hotel. John Garner beskriver en hel sida när han dricker OP, Andersson och och dricker. Ja. Ja. Och så han, han, Vem är han träffar? Han träffar någon, någon CIA-chef eller något? Eller vad är det? Ja. Jag minns, jag minns inte riktigt. De går runt i utanför där och pratar. Stockholm. Ja, det, det, är mycket, det är inte bizart som så, men det är bara... I sammanhanget så är det konstigt. Ja, i sammanhanget Bond blir det bizarrt. Med, hade det varit Jack Ryan så bara... Oh ja, absolut. Ja, och hade det varit en John Le Carré-bord- hade det också varit fullt rimligt. Ja, men samtidigt så är jag fascinerad av den här boken. Jag har varit fascinerad av den här boken om man säger så. Mm. För det här, är ju också, det här är ju Icebreaker på många sätt. Ja, han, träffar, eller han är i en, en grupp av hemliga agenter som ska infiltrera en annan grupp egentligen i Ryssland. Och det är en väldigt atmosfärisk det finns inte sett. Det finns inte ett enda skämt i den här boken. Det finns inget som är ljust i den här boken. Allt är bara regnigt, och grått och det är hemskt. Nej. Jag vill liksom, boken börjar med att det är massmord. Det är som där sätter vi prägeln på den här boken. Ja, precis. Och sen slutar det med invasionen av Irak. <laughs> ja Och Bond har knappt karaktär i den här boken- den som sticker ut mest är hans ryska medarbetare Stepakov tror han heter eh. Ja. Men ja, jag gillar det ändå. På något, på något skevt sätt så är jag jättefascinerad av den här boken. Jag, jag mer eller mindre över den och läser den ändå i ett rätt rasttempo. Men den har något ändå. Ja, den, den, den sticker ut på ett väldigt märkligt sätt. För att den är så otroligt annorlunda den är inte konstig som Scorpius den är bara helt annorlunda det här, det här är ju verkligen en politisk thriller på ett sätt som Bond inte har varit någonsin ja, alltså den här är så långt ut om vi tänker att Ian Flemming är solen i Vintergatan och sen har vi liksom Bondfilmen Bond och allting, det är nära solen det här är liksom Pluto. det är så långt ifrån Ian Flemming, det bara går Ja, precis. Och Bond-fans sitter och debatterar om den ska få vara en planet längre. Ja. Ska den få vara en del av Bond-universumet? Man ska aldrig säga... Men alltså, om du tar bort Bond ur den här boken så hade boken varit exakt likadant. För att Bond gör ingenting av nytta här. Nej, det gör han faktiskt inte. Han är bara... Han följer med. Han sitter på hotellrum och observerar människor när de pratar. Lite icebreaker, fast mer extremt. Fast mer extremt och... Mm. det är som väldigt många genomgångar, många gånger militäriskt så pratar de om kartor de tar på satellitbilder, de planerar vad de ska göra men det leder som ingen vart. när väl klimaxet kommer så är det över inom loppet av två sidor och det är också intressant att när klimaxet kommer så är det helt bokstavligt talat den första actionsekvensen som kommer, och då är vi 235 sidor in i boken ja exakt, men ändå så just för att den är så speciell så gör det att jag ändå gillar den, jag gillar den man väl ändå vågar experimentera med Bond och i det här fallet så så är det en bok sen i nästa bok så går vi ändå tillbaka lite till mallen och sen blir det lite normalt senare igen. men här är det så radikalt annorlunda att jag köper den då när det är en bok separat i sin egen värld och jag mm. menar det kommer ju aldrig bli en film av där det, det kommer aldrig bli en CV så ingen kommer komma ihåg den här från Barbarossa om 50 år <laughs> nej, nej man kommer knappt ihåg den nu så att, men ändå jag, jag, jag, jag, jag gillar att den finns och jag kommer läsa om den jag flera gånger. Och vad kommer du ge för betyg? Jag ger den en stark 3 av 5. Jag kan inte ge den mer än en 2, tyvärr. Den är lite för ja, den är lite för blek för det mig. Men nu kommer en sjukt intressant trivia om mig. Oh, okej. Okay. <laughs> jag, jag äger den här boken i hardcover eh, eh, utgåva. Från Finland, på finska eh, Jaha Det finns många frågor här, Men jag börjar med den uppenbara Varför? Det finns inga uppenbara svar okay. Varför inte? Eh, nej, nej, jag vet det, Jag eh, Jag dök på den på att tradera för, för, liksom, för liksom Tio år sedan 40-50 spänn jag bara, alltså, Då var jag inne i en period När det var så här bondböcker coolt jag började bli lite, tyckte det var kul att kanske lite samla och så bara det här är konstigt jag måste ha. Det. Mm. Så den jag vet inte tusen den är väl här någonstans i hyllan din hylla som jag är och var väldigt fascinerad av. Rikt Ja, jag älskar din bondhylla. Ja, och det finns en via, jag, vi kommer tillbaka till det sen. en annan också lite intressant grej. skitsamma mm. Vi slänger oss vidare. –till den fantastiskt generiska titeln Death is Forever. Så generiskt så du förslår. Japp. Yep. Eh, och som ni har fattat så... Gardner hade lite svårt att hitta nya inspirerande idéer. Barbarossa påminner i vissa omställningar om Icebreaker. Eh, Death is Forever är No Deals Mr. Bond. Rört av. Exakt, och det var därför du inte kunde läsa klart No Deals Mr. Bond. För det är den här boken. Ja. Exakt. Det är alltså denna som egentligen skiljer de två åt det är namnen. Annars är det nästan grand ont. Ja. Och då säger du så här: Efter mystiska, mystiska dödsfall av en brittisk och en amerikansk agent så tilldelas James Bond och CIA-agenten Icy St. John uppdraget att spåra överlevande medlemmar av gruppen Cable ett nätverk för underrättelsetjänst fan jag hatar det ordet underrättelsetjänst eh, under kalla kriget och de här medlemmarna har mottagit en mystisk och eh, obehörig signal att de ska skingras och lösa upp Cable och Bond och Easy ska då försöka spåra upp vem som kan ha skickat ut den här signalen och det visar sig vara Wolfgang Weissen den man som är ansvarig för att avrätta de medlemmarna som var med i Cable. I love this book. Mm. Okej, okay. låt mig höra varför. <laughs> mm, Okej, okay. Oj. nu blir jag svettig. Nej, jag vet inte. Jag tycker att det här... Lite som License Renewed på ett sätt. Att alla benen står på och all inspiration är har plockat känns rätt det är lite kalla kriget det finns samtidigt lite lyx lite flärd sådär mm, mm. man känner doften, det är härligt <här> Det är samtidigt så är det en liten modern agent thriller den känns, li, den känns nu är vi, nu är det inte kalla kriget längre vilket det inte är heller så att det finns ändå en liten så det är lite from us with love de åker tåg i Europa ah, jag, jag, fan jag gillar det här och jag gillar skurken han är så jäkla konstig, han är tjock och skallig och äcklig och det... Den perfekta mannen. <laughs> du håller inte med mig? Jag håller med dig till, till viss grad för att den kombinerar ändå det bästa från män från from Barbarossa och från tidigare böcker, som, som License Renew, de, de tre första. Den är elegant. Den har ändå ett rapt tempo. Samtidigt så blandar den in det moderna och det politiska. Så jag håller med er till en viss del. Men den saknar lite av udden. Den håller på lite för länge. Och när vi sen får reda på vad styrkan har för plan, så blir det som oj, oj, oj, oj. Nu blir det spännande. Och sen utförs planen, och då bara, ja, okej. Okay. Men klimaxet är bra. Jag tycker, jag, alltså, jag vet inte. Det känns bara fläming på något sätt. Ja, men samtidigt så är det ju för kort. Så som alla organisk klima, det är över innan det har börjat. Ja. Men jag håller helt med om tågresan i Europa. När han Bond blir jagad i Paris. När han sitter och tittar på tågstationen i Paris och äter mat samtidigt. Ja, det är ju mm. atmosfäriskt. Precis. Och när han är där så tänker jag, han... tänker Helt otroligt. Han tänker, han tänker tillbaka till den gången han var i Paris och blev av smärsagenter inne på Louvren. Just det. Det är ju sånt man vill ha. Sånt vill man ha i bons huvud. Det här har han fått inspirationen känns som. John Rahner alltså. Ja. Och eh, det fungerar också väldigt bra med hur agenterna blir mördade kors och tvärs. Och allt det här. Och dubbelagenterna. Jag reagerar inte negativt heller hur det fungerar där utan det kändes naturligt i bokens kontext mm. sen är det väl också så här det är ju extremt, det är många karaktärer det är lite för många och tyvärr så har många av dem nämns inte bara vid namn utan lite kors vid sina kodnamn också vilket, jag är lite förvirrad eh, lite så här, aha, vem var han vem var det, kodnamn eh, och det är, som många Berättelserna har Gunnar har skrivit de skulle ha mått gott av några färre. Men eh, det, är väldigt, det är en story som är. Den är alltid i rörelse. Bondar alldeles stilla. Eh, vilket jag är väl, jag är svag för det. Det är väldigt tätt. Och sen är det ju en sekvens i Venedig när han går runt där det är mörkt och det är dimmigt. Och han hittar inte tillbaka att till det dit han egentligen skulle. Och det är gjort väldigt enkelt men det utförs på ett väldigt smartfullt sätt. Mm. Och sen är det pluspoängen att han styrker Wolfgang Weissen- omnämns ju i en tidigare garenbok. Mm. Och jag tror det är... Oj, varför är det? Va? Ja, han nämns... Jag tror det är No som Mr. Bond. Och han omnämns också i The Liquidator. Mm. oj. Bara en sån sak. Ja, nej, men det är, det är väl inte, det är inte samma karaktär väl? Det är det som är så konstigt. Inte? Jag tror inte det. För han kallas ju... Poison Dwarf, ja. eller hur? Ja. Och det är, det är Nobody Lives Forever. Och det är en annan karaktär. Okej okay. Okej. Okay. Så att det Gården har gjort är att han har glömt bort att han har använt det där namn. Det är ju det som, <laughs> ja, då var det inte lika lika intressant. Ah, ja, men han det är namn det, det är ett intressant som namn. Ja. ja. Betyg. Det Betyd, 3 eh, av 5. Samma betydelse som en från Barbarossa Lite star Eller starkare 3 för att den har mer bondelement Och att bond mm. faktiskt gör någonting i boken Och att den har mer spänning Så starkt tre av fem Fyra mm, Härligt mm, jag, är, ja, jag är svag för den här boken Ja um, Nu kommer vi en bok som jag vet att Du är svag för Oh ja Never send flowers Ja och frågan är varför man inte ska skicka blommor Det ska jag berätta För att en MI5-agent 5 MI5 -agent Har mördats i Schweiz Och det mordet följs sedan upp Av mord i Rom, London, Paris och Washington Och vid varje kropp Så är en vit ros lämnad Med röda färgskiftningar på Som ska se ut lite som blod Och bondskickas då för att undersöka det här mordet i Schweiz och möter den schweiziska agenten Fredrika från Grys som får både smeknamnet Flicka och Freddy. Yes, och sen i senare böcker Fredrika så att det blir väldigt störtigt vem vem hon egentligen är. Men då oh ja. Ja. Spåren leder i alla fall vidare till en för detta internationell skådespelare. Eh, vad det var hans namn, David Dragon Paul. Dragon Paul, mm. eh, som bor i ett slott i Tyskland, Schloss Drasche– som han har förvandlat till ett ja, någon sorts teater- och museupplevelse. Eh, lite den här boken är ju också lite speciell. Mm. Eh, fast också på gott tycker jag. Eh, den har lite så här skräckdrag nästan, mycket detektivarbete. Vi ligger väldigt i rätt tid tiden. Det känns som att John Garner har sett eh, när lammen tystnar och tänkte att det här kommer funka i Bond. ja eh, och Det är väldigt intressant att Bond agerar som detektiv i den här boken. Han skickas egentligen ut för att utreda ett par mord som rör brittiska regeringen. Mm. Och att han blir indragen i den här väldigt täta spionberättelsen. Alltså han är ute efter en mördare egentligen. Och det blir ju ett scenario egentligen. För när han väl är på slottet så händer riktigt bizarra saker. Som inte är bizarra på ett roligt sätt utan det är obehagligt bara. Mm. Men det är som... För det börjar ju som en Dr. No-aktig detektivhistoria. Mm. Han ska åka dit och ta reda på varför någon har dödat en engelsk agent. Precis som Strangways i Dr. no och sen utvecklar det sig liksom... Det är lite klassiskt Bond, och, men också väldigt sakusligt och lite mörkt. och Ja, den, den, den är stämningsfull. Och Bond är på tåna hela tiden. Det är hela tiden en fara som lurar bakom, bakom varje hörn. Och Bond är väldigt på... Mm. Han vet om att så här är det. att Det här är på riktigt... Det här kan gå hur som helst. Och så har han med sig flickar som är från Sveitskunderhettstjänsten. Hon är ett väldigt bra komplement till Bond. De... De fungerar väldigt bra tillsammans. Och, ja. och det känns inte kryssat heller att de måste vara tillsammans, utan det kommer naturligt. Ja, precis. Och Jag, jag tycker nog att det här är Garners mest trovärdiga kärleksrelation hittills. Verkligen. Det, det är på något sätt. Hon är verkligen den typ av person som Bond skulle faktiskt falla för. Hon är, hon är tuff, men hon är också väldigt samtidigt liksom känslomässigt okomplicerad. Hon är lite som Bond är helt enkelt. Ja, utan att det känns tillgjort också. För att hon känns, hon känns som en... Ja, exakt. Hon känns som en riktig människa. Så som särskilt mm. bond i Garners aldrig känns. Så känns hon väldigt fullformad. Och nu har vi ju sagt det, vet Garners Bond är inte Flemings Bond helt igenom. Men Garners Bond passar väldigt bra tillsammans med henne. Jag tror att Flemings Bond på sex tal hade stört sig på flicka. Förmodligen, men... Ja, kanske. Här, här funkar det riktigt, riktigt bra. Ja, precis. Det som jag kanske... De, de åker runt väldigt mycket- för att de måste ju följa upp det här mordet i Schweiz då- med att åka både till Rom, Aten och Paris. Så det blir ju mycket åka runt. Men boken tycker jag... Den är ändå skriven med en sorts lätthet- så att det, det funkar på något sätt- Ja och i Death is Forever då Men från Barbarossa var det väldigt många dubbelagenter Det var korst och tvärs politiska handlingar Här är det liksom Nedkapa till essensen Bond och flicka ut ute efter Mördare, de vet inte vem Och det är så att ta reda på vem det är Och det är förvånansvärt straightforward För att vara John Gardner mm. Sen tycker jag väl inte att Jag tycker ähm, Dragon Paul är Han är ju lite blek Måste jag ändå säga Tycker jag. Ja, alltså... Vad han håller på med rent teatermässigt och hela den grejen- är ju mycket mer intressant än han som karaktär. Ja, särskilt än hans motiv. Som inte alls är särskilt genomtänkt. Men hur det utförs tycker jag är jättebra. Och så har vi ju en fin twist på slutet. Ja, den twisten. Mm. Vilket är också lite orimligt, men... Väldigt, snarare väldigt orimlig <laughs> Ja men det är en sån twist som man Vanliga Författare använder inte en sån twist Nej, antingen köper man den Eller så köper man den inte Och hela boken hänger på det egentligen Ja mm. Och så är det ju absurt att Bond tänker att Han tänker tillbaka på Gången tidigare som när han var på Disneyland Och han gillade det han säger att han gillar att vara på Disneyland Ja, det är också så sådär N när man... <laughs> Varför? Jag fattar inte Ja, man precis tror att ja, men nu har John Garnel Nu har han kommit på rätt köl Nu är det okomplicerat och härligt Och då slänger han en sån där boll på oss <laughs> Det går inte att ducka för Nej. <laughs> Nej Nej men så köper jag att klimaxet är på Euro Disney Ja det kommer helt naturligt Det finns ett klart motiv till varför det är där Ja exakt Och det är lite, det är lite obehagligt också Att han går runt bland stora mussepillstatyer Och det är liksom Det moderna, moderna måste man säga, Spökhuset Ja och det är ju en del av liksom Filmens absurditet också på något sätt Den här Ja mixen av det där Den tyckte jag är intressant för jag läste den här boken I somras Precis i samband med att Strådespelaren Danny Day-Lewis Gick i pension Och David Dragonpole mm. är ju strådespelare Och han beskrivs väldigt, alltså Utseendemässigt väldigt likt Danny Day-Lewis Ja just det Och, och Danny Day lewis gick i pension För att han kände inte att han Fick ut något av stråde-spelaryrket, Och David Dragonpole gick i pension För att han inte fick ut något av det Så jag går egentligen bara vänta på att vi kommer se Massa mord på politiker från en okänd strådespelare och kanske så här 2030 så gör The lewis comeback i Bond när de ska göra den här boken. Mm. Mm, underbart. Ja. Lite, liten, liten trivia innan vi sätter betyg. Bond använde ett kodnamn. White Knight. Oh. Fyra år före de mornar Just det. Ja. ja. Det är intressant. Och eh, David Dragon Paul har ju väl en, eh, ett gevär i sin käpp. Precis som Valentin Sarkovs gör. Ja. Ah. Det är väl så han mördar sina offer. Ja, det har ju, har ju för sig, eh, en av de Chiffers i i Royale också. Sant. Det, jag gillar det. Jag älskar sånt. Det, det är så old school kalla kriget. Mm. Verkligen. Eh, betyg. Ja, jag älskar den här boken. Det här är riktigt bra och eh, jag tror när jag skrev recension på Casino Realforumet så tror jag satt den på en 4 av 5 och nu när jag har jag fått lite tid att tänka på den och jag, jag gillar den fortfarande lika mycket nu som jag hade då. När jag skrev mina recensioner jag på magkänsla. och nu har jag tänkt på det lite så nu säger jag 4,5 av, 4, av 5. Och jädrans i Hälskotta. Ja. Jag nöjer mig med en 3 härligt att du ändå gillar den med tanke på att det här är en bok som 99% av Bondfansen hatar. Men det som är intressant, jag, den här läste jag första gången superduper tidigt. Eh, vi kanske pratar... Oh, jag, vet, jag vet precis, jag var jag var i Stockholms skärgård eh, 2005 kanske, 2004 eh, och jag tok, älskade den. Mm. Och det var typiskt sån man ligger i solen, skärgården och det var bara hela upplevelsen var förbannat mysig. Oh. Och sen läste jag den igen en regn i oktoberdag, 2011 typ. Ja men, ja men typ så och bara så här vad är det här för skräp? Mm. <laughs> jag tokatade den. Oh. Eh, och sen när jag läste den igen nu förra året så bara ja men, nej det är inte så dumt. Det är, det är konstigt hur hur det kan bara sprida sig så där. Men det är någonting med Gardner att man måste vara i rätt sinnelag för att kunna uppskatta det. Annars så slår det snett. För att, Ja, så är det verkligen. Ja, liksom, har man lite fel inställning så kan man störa sig på så extremt mycket i hans böcker. Ja, Gardners böcker är ju totala motsatsen mot att slå igång 80 på en postkafton. Där man bara kan slå av huvudet och bara titta. Här måste du vara inne i det. Du måste veta vad som kommer någonstans och du måste ändå känna att det här är rätt. Och man måste kunna, liksom ha, kunna se förbi lite Gardner's bond som är ibland lite speciell. Ja. Han, han har lite konstig dialog ibland. Alltså det, det, ja. Så det måste man också vara förberedd på att det verkligen inte är Flemings bond. Och ibland går det inte för mig Ibland kan jag inte Ta emot en del av Garners grejer Men ibland så går det jätte jättebra Just de, de sakerna I Bondskärkt här, de kommer ju förhöjas Gånga hundra i de två sista Börkerna som kommer nu Ja. Yep. Och då vinner vi i Seafire Seafire, det låter som uppföljaren Till Spectre ungefär Mm um, och det här är då första gången som egentligen bond historia som vi har samma kvinnliga huvudroll i två berättelser i rad och även första gången Bond kanske har en flickvän för att Fredrika från Gryss hänger med Bond hem till England och de delar bohag jag, jag räknade inte in Sylva Trench för hon var väl någon sorts halvrugg på ja. nu är, för, för, för hon Fredrika från Grys är ju en flickvän. De är på allvar. Ja. Eh, och Bond arbetar då nu för en nyligt instäftad kommitté som de kallar för Microglobe One. Jävla en alltså. Ja. Men det är i alla fall en kommitté som ska styra den brittiska underrättelsetjänsten och i samma veva så blir M också sjuk eh, och av den här kommittén så skickas Bond ut för att undersöka en miljardär som heter Sir Maxwell Tarn bra namn för mm. som man misstänker handlar med olagliga vapen och efter ett tag så visar det sig att <laughs> även Tarn woho, anser sig vara nästkommande Hitler och har hemska planerna smider i samband med en vetenskapsprestation i Karibien. Ja, känns väl sådär. Okej, tycker jag. Tycka. På papperet i alla fall. Det är precis, det är ju det. Alltså, när man liksom ser vad den här boken handlar om så bara. Jaha, för det är väldigt speciellt. Det är en tunt när att försöker balansera på här. För att ena delen av boken är på något sätt klassisk bondberättelse. Framförallt när vi kommer till. Karibien Och det egentligen Tarn ska göra där. Mm. Och så är det här helt nya grepp, greppet med den här kommittén. Så Bond får inte göra någonting utan att den här kommittén har godkänt det. Vilket gör att Bond åker på möten typ... Hur många gånger är det? För många gånger. Ja, jag tror det är till sju eller åtta gånger. Ja, han är inte någon ensam varg som skickas ut på ett uppdrag och löser det. Utan det är... Eh, vad säger man det är byråkrati mm. och jag tycker det är en intressant idé, jag gillar verkligen att de, de in, alltså, vi tas med på Bonds hemmaplan, vi får dels se hur han lever med flicka och vi får se hur de får jobba tillsammans vi får se att de ändå har uppnått någon form av rang inom den brittiska underrättelsetjänsten. och att man känner ändå att det här är en Bond som börjar bli gammal och att de börjar så sakterligen falla in i någon form av vardag tillsammans och jag tycker det är intressant, problemet är ju att det utvecklas aldrig lite utan det blir snarare ett när handlingen är på väg uppåt så drar John Garner tillbaka fiskelinen och säger up, up, up, nu tar vi det lugnt igen, det är fortfarande 250 sidor kvar av boken och så blir det ett möte och sen börjar handlingen om igen så är det verkligen och det, det märkliga är att jag tycker att det funkar mm. och jag kan inte analysera alls varför men det blir någonting där istället för att Bond då kämpar mot en skurk så kämpar han mot den här byråkratin som är så himla frustrerande. Alltså man blir ju tokig på den här boken fast jag blir det på ett bra... Alltså det som, jag vet inte, det funkar. Nej, så jag håller med för att eh, jag tycker nästan att eh, de i kommittén är mer irriterande och inte onda på det sättet, men de är mer antagonistiska än vad Maxwell tar någonsin mm. här i boken. Precis, och väldigt oförstående och... Ja, ja och man känner Bonds frustration. Det är, det är en scen fram mot slutet när Bond besöker M i M's hem. Mm. Och de pratar egentligen om att det är nya tider där de inte egentligen hör hemma längre. Och där M ändå säger ja, men jag litar ändå på dig. Gå ut och gör ditt jobb nu. Och sen åker han iväg. Och det är något väldigt fint, det är en ett bortslut på deras Hela utveckling från 1953 Fram till nu Nej ja. Så att Seafire om man, om man har varit med Garner fram till Seafire Så kommer man gilla den här boken För den har med både det bästa Och det som är lite sämre Från hans tidigare böcker. Vi har dubbelagenter, vi har komplicerad handling Vi har massor med prylar mm. Vi har nazister Men här lyckas han ändå sammanväva det I ett bra paket Ja, det är inte. Jag gillar verkligen äh, Sir Max Tarn. Äh, mm. Han känns klassisk Bonnskurk på något sätt. Ojo oh, ja. För att han är, han är rätt välskriven. Han är rätt intressant. Han har bortens bästa repliker. Precis. Och när vi väl då, som vanligt på slutet, får veta hans plan, äh, som faktiskt fortfarande är aktuell. Den har med ny teknik och miljöförstöring och sådär. På lite Dominic Greenish sådär. Ja. så gillar jag verkligen det. Men varför stoppar Gardner in den här jävla nazistgrejen mitt i boken som inte har någonting med någonting att göra? Nej, alltså hade man plockat bort den så hade det inte varit någon skillnad. Nej, och Bond är i, i någon liten tysk by typ och eh, lyssnar på ett jävla... Fyre likt möte som tar en håll Det är jättemärkligt För det har, passar liksom inte ihop Med någonting av resten av boken Sen åker vi tillbaka till London Och sen är det ingen med med det Nej Sen sticker han iväg till Karibien Ja, till Puerto Rico Ja Nej men den, den här är också Ett jätte, så jättebra inledning På kryssningsfartyget i Karibien Just det det är Bond och Flickra som firar sitt första år tillsammans- och sen händer det grejer där de bor. Mm. Sen... <laughs> Minst sagt. Ja, det är för grejer? <laughs> och sen tycker jag jag gillar verkligen klimaxet. Det är något speciellt. Bond är på en ubåt och är så här, han är lite handlingsförlamad. Mm. Han vet inte riktigt hur han ska fixa det här. Eh, och jag tror att om... Eh, om Garden hade fokuserat hela boken- ...på Puerto Rico... Eh, ...och flyttat handlingen dit snabbare... ...så hade det här... ...kunnat vara en jävla homerun. Verkligen. För i de senaste booken... ...där har ni ju experimenterat en hel del. Man från Barbarossa, stort experiment... Tetris forever, mer klassiskt... ...men ändå återgår till den han gjort förut. Never flowers, någonting helt annorlunda. Så kommer man här och ändå gör... En utveckling av Moonraker-boken egentligen. Ja. En uppdaterad Moonraker till 1994. Eller 93. Oj, faktiskt. Det har jag inte ens reflekterat över. Den är ju väldigt lik. Ja. Utan att vara on the nose. Eftersom jag inte ens har tänkt på det. Ja, men precis. Det är ju så här man ska skriva en bondbok egentligen. Utan att göra det övertydligt att man skriver en bondbok. Ja. Och sen finns det ju brister i hur Bond är som här? Det är en sekvens, jag tror det är i den här boken. Jo, men det måste det vara. När han sitter i Bonds vardagsrum, han och flicka- och diskuterar opror och dricker te tillsammans- innan de ska gå på en jazzföreställning. Ja. Det är som... Ja, nej, det, det funkar inte. Nej. Varför vill Gardner, Varför vill Gardner... Alltså, det, det, jag minns inte vilken... Ja, det är ju i alla fall hyfsat tidigt i Garners era så ska Bond helt plötsligt börja dricka te och tycka om det Jaha ja, Jag tror det är i den här boken där han beskriver att han tar på sig en slips med en windstorm knut något som Flemming var väldigt väldigt starkt emot och också är lite konstigt Ja, så, ja det är ju en detalj som man kan fatta att Garners inte minns men då borde någon på förlaget kanske Ja, det är ju nu är vi in på detaljer, alltså. Det är parenteser. Japp. Har vi sagt betyg? Nej. Nej, det har vi inte. Men jag slänger upp den här på en 3 av 5. Det här är så. Det här är Gardner på när det är som bäst på autopilot. Det är utan att göra någon liksom utan att göra någon skada så bara leverera en solid thriller 94 bara Slänger ut den här. Ja, precis. Vill man läsa en, en bra Gardner som samtidigt är på tog för mycket Gardner mm. <laughs> så är, ska man ta den här om man vill eh, jag ger lite starkt trea faktiskt, mm. jag borde inte gilla den här boken, men jag gör det som så mycket annat i Gardners värld och när den här boken väl slutar så vill jag kasta mig på nästa bok, cool. för den här slutar ruggigt bra, och det är en någon form av cliffhanger ändå, måste man ändå säga att till oh, ja, precis Eh, sen kommer ju tyvärr Cold <laughs> <laughs> oh. Oh. Ja, det, För den här eh, boken är uppdelad i två böcker kan man kalla det för Cold Front och Cold Conspiracy Och de utspelar sig i ungefär fyra år emellan mm. Och utan tvekan så är inspirerad inspirerat av GoldenEye Vars eh, romanisering då Gardner hade skrivit året innan Just det, för Cold Chrome 96 och Seafire 95. Precis. Och första delen börjar med att Bond skickas... Alltså det här går inte att förklara den här boken- men jag måste göra ett försök. Första delen börjar med att Bond skickas- för att undersöka en flygplanskrasch. Och där träffar han sin gamla älskare från Nobody Lives Forever- Suki Tempesta. Och hon varnar honom för gruppen Cold. En grupp som Sukis familj har kontakt med- –en grupp som vill ta över USA. Och sen har jag skrivit– <laughs> –en blir kidnappad och saker händer. <laughs> ja, alltså jag, jag kan inte summera det bättre. Det är... det, händer. det händer saker. Mm. Och då spår och framband fyra år senare– –och då stötte Bond på plötsligt Beatrice– –från Win, Lose or Die. Och hon eh, tar kontakt med Bond– och han reser till Genève och där kommer han återigen i kontakt med familjen Tempesta. Och där vill FBI ha bondshjälp hjälp. Eh, och skickar honom till deras villa i Italien. Där då den här Tempesta-familjen ska ha ett möte tillsammans med Cold. Och sen händer saker, jag vet inte riktigt vad, men någonting händer. Och det slutar att något händer. Alltså... Jag vet, jag vet inte vad den här boken handlar om. Nej... I... Det handlar om COLD på något sätt. Det handlar om COLD, ja. Och den grundidén med den organisationen, det handlar ju om att det är någon form av religiös grupp som ska gå in i USA och framförallt och rena USA från onsdag genom att bli pacifister egentligen. Men de ska bli pacifister genom att mörda alla som är kriminella, alla som håller på med droger och de ska göra någonting typ på form av superstat och de har långt planer och FBI känner sig så pass hotad att de faktiskt tror att det kommer ske. Just det. Och i framför att den där så är det någon general Brutus clay tror som driver Cold i USA och han gör grejer som leder till grejer och sen när vi plötsligt fyra år framåt. <laughs> ja. Och då och då liksom den här alltså andra delen börjar ju precis där c -fire slutar. Exakt. Och vi kan inte diskutera det här, men Bond är minst sagt, uppriven i två sidor innan han börjar göra andra saker. Bara gå vidare. Innan, innan han träffar Beatrice och bara, just det, det var hon jag var kär i en gång i tiden. Just det, det, var hon jag var kär i. Glöm bort den här andra kvinnan vi har byggt upp i två burkar. Hon var ingenting. Alltså... Det är det här är ett så sjukt tråkigt slut på hans Pokarnes jävligt långa karriär som men också så troligt talande för den här jävla Bergedalbanan man går igenom. Ja, alla Bergedalbanans slut på botten. Och det måste även Jon Rogers Bergedalbanan göra. Och det är en så sjukt märklig så hitkavalkad som känns så malplacerad. Han han plockar in karaktärer som har varit med förut och allt som är dåligt förstoras i att det är så konstigt. Och han slänger in... Han har aldrig någonsin varit i närheten av så mycket flemming Det är som att... Nu dubblar de tätt. Precis. Nu ska jag sluta. Nu, jag, jag, jag, jag fattar ingenting, faktiskt. Så det är ju... Det är en great, inverterad greatest hits. Allt som inte har funkat för slänger in igen. Och Bond det är så... Han genomför ett brutalt karaktärsmord av James Bond i en Särskilt i Bortins andra halva. Ja, nej, men det, det är så osmakligt, okarakteristiskt. Ho, oh, nej, det här är konstigt. Det här är konstigt. Det är en sekvens. Jag tror det är en Action-sekvens. Det är en båtjakt. Eller det är det första andra halvan av Borten? Båtjakten är en. Vänta nu. Andra halvan är nog. Ja, det är innan jag är med. Ah, ja, i alla fall. Ah. Han kliver i land sen och blir jagad av några italienska styrkor. Och Bond vill inte skjuta tillbaka, så han lägger sig istället i en buske och skrik viskar poesi för sig själv för att han gillar inte att använda våld. <laughs> <laughs> och hans, hans amerikanska kollega måste lugna ner honom och säga. Calm down, you bastard, till Bond. Och då börjar Bond nästan gråta. <laughs> Här har John Logan varit med. Oh. Oh. <laughs> Skrikvistrar på i CD. Det är jävla märkligt. <laughs> Gardner har sagt att han ville ju få in lite liksom, kultur i Bond. Det var ju därför han... Liksom, han Liksom började föra in lite jazz och han nämnde lite teater och lite opera och sådär. Det köper jag ändå till en viss gräns. Det har ju vissa men ofta blir det också så här, ja nej, just här så blir det väldigt mycket nej. Och sen hur, hur hans omgivning måste stötta honom när han åker tillbaka till England. För att han, genomgår hemskt, han går genom traumatiska saker på hemmaplan. Och jag tror någon av agenterna kramar om honom och måste att det kommer att lösa sådär. Ja, <laughs> oh, herregud. Mm. Det finns ett enda positivt. Och det är, det är ett intressant grepp det här med att det är två skilda delar. Men det här, sen det här med Gardner och förvalta sina idéer. Det går inte alltid ihop och här går det inte ihop. På, vad tänker, vad tänker du på att det är uppdelat eller tänker du något specifikt? Nej, jag tänker just det att man liksom första gången i, i bokbånd så är det verkligen två delar liksom fem år emellan, eller vad det är. Mm. Men det är en intressant tanke. Problemet är att det spelar ingen roll för att första kapitlet i andra boken summerar vad som har hänt i de första 150-sidorna. Det är som jag behöver inte läsa de första 150 så Jag kan bara hoppa in halvvägs och summera. Ja, oh, yeah. ja. Uh, och sen, ja det är väl ingen spoiler men boken slutar med att han ska träffa Nya M som är en kvinna. Och... Eh... Ja, det är lite roligt. Det är sista gången vi återser Sir Miles med Servi. Ja. Och han säger någonting i form att ja, alla klockor måste till sist sluta ringa eller något sånt där. Så väldigt tydligt att John Garner säger farväl till Bond. Precis. Och sen när Ben som sen gör debut så är ju så, så är ju kvinnliga M verkligen på plats. För att knyta an med Bondfilmerna. Och... Eh... Vi hade ju hoppats på att Seafire skulle vara den sista garnetboken för den summerar ju upp allt som, fakt. Där upp allt som funkar, allt som är bra med hans karriär. I Cold så summerar upp allt som inte funkar. Ja, Exakt. väldigt bra sammanfattat. Vill man gissa fram ett betyg från dig eller vill du säga det själv? Alltså, det finns bara två bondbuckor som är sämre och de två är riktigt dåliga. Och det här, ja, det här är ett av, ett av fem. Det här funkar inte alls. Det här är dåligt. Ja, ja nu ju mer jag tänker på det- så är det här den sämsta. Av alla? tror ja, jag tror nästan det. Jag kan inte klandra det för det. Nej, så att ett av fem. Och då för att <laughs> knyta an dåligt är så har den en ett liknande mm, grej med- <laughs> är under dig Och det är att Bond startar en helikopter i fritt fall ja. Tack för den ja, Och jag kan bara Jag tänkte ja. När vi väl återintroduceras till världen I bok 2. Så får vi träffa på en skurk som har varit med tidigare i boken Och en person som också har varit med tidigare i boken Bond är med på deras bröllop och det är bara en massa deformerade människor som är på det här brullopet. och sen slutar bröllopet med att den ena karaktären dödar den andra och Bond gör ingenting mer än att han typ börjar gråta, det som bara vad fan är detta <laughs> här hade ju nu fått frispel fullkomligt ja men han var ju om det är någon bok där det är tydligt att han det här vill han inte göra så är det ju den här ja och det, och det, som, är... Oh, det som är synd är att oh vad jag älskar omslaget på på den engelska utgåvan. Tänker du alltså första omslaget eller den nyutgivna? Nej, den det första originalomslaget med en, en helikopter i snölandskap. Mm. Jag vet inte varför, det är bara... Men har du den som inbunden? Nej, jag har den som pocket. För den inbundna gavs ut i 900 exemplar och sånt där. Svinliten utlaga. Ja, den är... Det är ju det är ju typ den enda av vad kallar man för ja, fortsättningsböcker det som inte är Flemming eh, som faktiskt är svindyr i First Edition ja, och det, var, det är väl den enda bondboken också som medvetet begravdes av förläggarna när den väl släpptes den sålde ingenting för att den gavs inte ut nej, exakt 900 exemplar, liksom ja, ja så ja, det är tråkigt att behöva sluta på en negativ ton för att Garner är på stora hela inte värd ett sånt här pissigt avslut, för det är faktiskt vad det är. Ja, och det jag kan alltså jag har full förståelse för att många Bond-fans inte går igång på det här. Jag är på något sätt ändå fascinerad över den här Gardens bond just för att den är så stor. Mm. Det finns otroligt mycket och vi har ju sågat en del eh, under de här tre timmarna eh, men det är ju det att det finns också väldigt mycket bra att hitta vilket gör att det, jag, jag, ja, jag är jättesvag för Gardners tid även om jag inte gillar allans böcker, det är ju så långt ifrån Flemming, man kan komma egentligen inom bondvärlden men jag är fascinerad av den på ett väldigt speciellt sätt ja alltså jag kan bara bara hålla med egentligen eftersom att det är väldigt annorlunda men går man in med ett öppet sinne Och inte förväntas att få Fleming Bond eller Filmbond Eller vad det nu må vara så kan man ändå acceptera Att det här är en alternativ syn på Vad Bond var På 80- och 90-talet För Garner var en av dem som bar Bond Väldigt mycket under en tid då inte Bond Existerade, som mellan 89 och 95 Och han försökte verkligen Han kom ju med en bord varje år och han... Det är inte det enklaste, han var ju mer eller mer tvingad Att göra det, så att Utefter förutsättningarna så tycker jag att det var en bra sak och många karaktärer, många olika handlingar Och i slutändan så är jag ändå mer positiv än negativt till honom Men det är också det så jag landar att Det är mycket konstigt i hans böcker Men jag tycker att fler av böckerna ger mer Än, vad sig. Nej men det finns, det finns mycket att hämta i, i många böcker Och jag tycker fler böcker Det finns mer positivt än negativt Ja, för, exakt Även om det finns mycket konstigt. Ja, alltså det finns många av böcker kommer jag inte återbesöka på lång tid, det vet jag om. Dels inte för att de är särskilt dåliga utan för, snarare för att de är böcker man kanske läser en gång för att de är så byggda runt handlingen runt twister och allt, allt vad det nu må vara. Men att mm. som Never Send Flowers och eh, Seafire definitivt, de kommer jag läsa snart igen för det är genuint underhållande böcker. Som jag verkligen gillar. Ja. Men jag tror också att med tiden så kommer jag nog också bara ja, någon gång ibland bara plocka en av de bättre ur hyllan och läsa den. Som om jag skulle, som jag ibland nu, ja jag är sugen på lite Golden Gun. Ja, då plockar jag den ur hyllan. Eh, så att eh, vissa av de här böckerna kommer leva vidare för mig i alla fall. Mm. Eh, vi. Precis, nu har vi ju två böcker som vi inte har pratat om Och vi kommer inte att prata om dem eh, heller Det är ju License to Kill och Golden Eye, mm. Som jag har läst om En gång vardag för länge sedan Samma här Precis, och de tillför ju inte mycket Nej, License to Kill är väl att Ända eh, jag kommer därifrån Förutom att den i boken Eller filmen, på kommer inte pricka Är att Felix är blir avbiten sitt andra ben För att han har redan blivit avbiten benet En gång i boken, livet <laughs> lite det är så det är liksom han han försöker händelserna i film Leicester försöker han få in i bokvärlden vilket blir helt absurt. Så här oj nej fan Felix Leicester du tar med ben. Eh, vi tar det andra också. Vi tar det andra ben. Och, och det är, jag tror Bon reflekterar över det i den boken också att jag förstår inte hur en man kan ha så otur i sitt liv när <laughs> det är märkligt alltså <laughs> Ja, nej GoldenEye tycker jag väl funkade lite bättre Men det var tydligt att Det här, det här, det här var bara paid jobs Det här var inte Garrens grej Nej, alltså. ja, verkligen eh, Bensons romaniseringar Funkar bättre För Benson är mer inne Han, han skriver ju filmbond När han skrev sina romaniseringar mm. eh, Och det funkar väl bättre men gud vad vi har snackat. Ja, verkligen. Och det känns som att vi har snackat allt som går att snacka Garner. Jag känner mig helt utumd på Garner, ja. på ett positivt sätt. Det känns inte som att jag pratat i tre timmar heller. Precis, och jag har ju en punkt till som heter, som helhet vad funkar och vad funkar inte med Garners böcker. Men det kan vi skita i för vi har pratat om det här i tre timmar. Ja, det är tydligt vad vi tycker om, om Garner och det det framgår vad som funkar och vad som definitivt inte funkar <coughs> Cold till exempel Ja, men vi kan summera det här tycker jag Med i alla fall, ska vi ge varsin topp tre-lista av våra favoriter? Mm, vill du börja? Jag säger, så här, jag säger min trea mm. på min lista Icebreaker mm. Vad har du för tre? På tredje plats så finner vi eh, Nu måste jag tänka efter det. Jo, men vi finner uh, Icebreaker. Bra. Min, min tvåa är Death is Forever. Min tvåa är Four Special Services. Mm, fint. Och min etta är då given för mig, det är License Renewed. Och min ettar är lika given den, Never Send Flowers. Mm. Vad kul att vi ändå valde olika. Ja, icebreaker var vi, men det är också tydligt då vad, <hör> hur vitt spritt hans tid var. Ja, men exakt. Och Icebreaker symboliserar ändå vad som gjorde hans karriär i stort liksom, när du kommer till Bond. För att de två första är väldigt, som jag pratade om, filmbond. Sen kommer Icebreaker liksom etablerar det är det här jag kör med, det är det här jag vill skriva om. Och då gjorde han det. Ja, det tycker jag sammanfattar hela avsnittet väldigt bra. Mm. Så att, oh, jäklar, det här var mastigt. Men kul som tusan alltså. Ja. Fan vad roligt jag haft. Det här var riktigt roligt alltså. Ja. Jag hoppas att det märks också på avsnittet. Men det tror jag. Det tror jag med. känns som att vi, vi är båda är genuint intresserade av den här världen på något sätt. Och sen är det ju, så, det är ju sällan man eller aldrig man träffar på någon som gillar John Gardner egentligen. <laughs> Nej, framförallt inte i Sverige är Nej, exakt. Så att kunna prata om John Gardner i drygt tre timmar din en innest. Pff, Jesus, ja verkligen. Och med det så stänger vi igen 14 böcker mm. och eh, blickar vidare framåt nästa vecka, inte nästa vecka men eh, förhoppningsvis i alla fall om två veckor så är vi väl full eh, fulla, höll på säga. Vad kan vi se det gjort. så. Fullt gäng, <laughs> det kanske det borde vi göra. Då kommer vi prata lite musik eh, innan vi sen fortsätter att prata lite böcker. Det är ju en som vi har sagt förut, det är en bokvår för poddens del som leder upp till Horowitz, men eh, vi ska inte trötta ut alla så att vi mixar upp det med lite annat Bond också såklart på vägen eh, och nästa vecka blir det musik mm. eh, hur Bondmusik lite en, en systerpodd till det vi gjorde förra gången eh, hur Bondserien har inspirerat andra filmer så kommer vi prata om hur Bond-musik har inspirerat. Så det blir mycket, mycket, mycket musik. Otto kommer få jobba. Eh, om med det så tackar väl jag dig, Emanuel, först och främst. Ja, men tack tillsammans. Det är du som har roddat hela förberedelsen- och drivit på att den här podden faktiskt ska hända. Så att, eh, tack. Tack tillsammans. Ja, verkligen. Men hade du inte orkat läsa alla böcker du har läst- det, det var ett späckat 2017- med böcker alltså. Verkligen. Vi, det känns som vi betade av de här böckerna i där. Jag sa nu har jag läst den här, du sa nu är läst den här och sen, ja. <laughs> skillnaden var att du sa inte vad du tyckte om dem förrän nu egentligen. Men jag har publicerat nästan alla eller alla som jag har läst hittills. Precis, så att om ni är intresserade lite mer i detalj så finns i alla fall i på forumet Casino Royal. Jag har nog också lite gamla recensioner som ligger hos jag, jag kan inte svara på att de är helt uppdaterade i det jag tyckte nu, men det kan vara intressant ändå kanske. Ja, verkligen. Ja, precis. Så tackar vi lyssnarna som har orkat <laughs> ända till slutet. Det känns lite som att vi har kört någon form av uppsittad kväll och vi är nu på julaftonsnatt ja, som tack ni som har inte med in i slutet. Verkligen, det har varit, det har varit ett maraton det här alltså. Så vi tackar er, vi tackar självklart Anders Freid, vi tackar Thomas Drugg, våra ovärdeliga hjälpredor och den mest ovärderliga Anton som kommer behöva sitta med det här och motvilligt klippa garn, Han som är totalt ointresserad i John Gardner. Ja, gud vilken pers det kommer vara så. Ja, jag får alltså tacka så mycket, det är... En, som sagt en ynnest att få tala bond- med både dig och våra andra två kompanjoner. Mm. Och det är alltid lika roligt att få göra det. Så, och tack till alla lyssnare också som orkar- och faktiskt bryr sig om att vi håller på med det här. Väcka in och vecka ut. Ja. Jag hoppas innerligt att folk- lyssnar lite på det avsnittet. Ja, vi skämtar lite om det i början. att Om vi får någon stackare att öppna en John rane bort kanske tittar på en John Rardenboot så har vi lyckats med den här podden på något sätt. Om någon sen läser och tycker det är intressant och tänker, oj, det här vill jag fortsätta men då har vi överstridit våra mål med Råge. Ja, yes. Och med det så signar vi ut och säger tack för idag och på återhörande. Tack och god natt.